poznanie alebo vyvracajúce doteraz teraz prevladajúce domienky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 Ok, nás nás počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 17.8. Teda srpňa augusta, alebo srpna roku pána 2025. A na Slovensku prajeme meninám všetko najlepšie, všetkým milicám, Bertramom, Bertrandom, Hyacintom, Libertom, Mironom a tam A do Česka všetko dobre k svátku všem Petram temov našej dnešnej relácie bude Jod, nepochopený stopový prvok a moje mene Marian Fila, môj dnešným hostom bude po, po dlhom čase, po nejakých asi 22 mesiacoch opäť Peter Tuharský magister a tiež predstaviteľ iniciatívy pre uvedomenie si rizik očkovania. Pekné popoludne ti priem, peťa. Ahoj. Príjemné popoludne. Tebe Marian a poslucháčom. Tak, my sme pred tými dvomi, tromi rokmi riešili hlavne koronu, tú, tú pandémiu a tak ďalej. Teraz nám tak opatrne vyskočilo niečo, že, že na Ukrajine nejaký nový kmeň a veľa sa šíri a tak. Už máš pripravené nejaké rúška, tak? Či? Ja si myslím, že ten scenár bude buď veľmi podobný alebo úplne odlišný ak by niečo také zase spustili uh, naši pandemisti takže neviem či sa dá na to úplne <laughs> pripraviť ak by niečo uh, ak by niečo zase vymysleli no ja súhlasím v tom no, s doktorkou Peť, Soňou Pekovou ktorá povedala, že kým nezavrieme tu jaskyňu, z ktorej to vylietá aj zamestnancov, tak dovtedy vždy tu bude riziko, že sa niečo zase rozkrúti. To boli také reči, že tie jasky neboli na Ukrajine a mňa zaujalo, že... No, to boli asi na také podporné jasky. Môže byť, že to <laughs> taký nižší, nižší úroveň, ale... Mňa zaujalo, raz ako sa pán, pán docent Sabaka vyjadroval, že, že no, že bola korona tak, ale potom teda Putin vtrhol na Ukrajinu a už, už prestal rešiť koronu a začal rešiť Ukrajinu. Áno, <laughs> to, to povedal, to si pamätám. To bolo také krásne, takže je otázka teda, že či, ak, ak sa Trumpovi s Putinom podarí donutiť teda predstaviteľ ukrajinského režimu uzavrieť nejaký mier s Ruskom, že či e, sa neobáva, že zase sa rozkrútiť nejaká a prípadne niečoho iného? Tak e, slovo obávať sa, to nie je asi to práve, lebo to by sme nič iné nerobili, tu len sa obávali. E, myslím si, že nejaké riziko tu je, že nejaký ďalší scenár, ne, nejaká ďalšia v úvodzovkách veľká vec, príležitosť pre ďalšie vlajočky a tak, že sa pohotovo vytvorí. Niekde som čítal, že zase nejakú ekonomickú krízu alebo kybernetický útok s nejakými brutálnymi odstávkami všetkého možného. Všetké, aké sú asi možné. No, Elon Musk varoval pred nejakými slnečnými erupciami, čiže že by nám to mohlo odstaviť nejaké elektronické systémy a uviez nás do stredoveku, tak neviem, nakoľko je to reálne. Skôr mám dojem, že by to nespôsobilo slnko, ale niekto <laughs> spomedzi ľudí umysel, aby aby dosiahol nejaké temné cieľe. A tá erupcia by bola len ako zastierací. Áno, áno. Tak ako v Španielsku alebo a, <laughs> v Českej ano, republike. Áno, keď, keď v reále dôvodom boli takzvané uh, nie obnoviteľné, ale občasné, ako sa správne hovorí, zdroje elektrickej energie, ktoré zrazu začali vo veľkom fungovať, lebo začalo fúkať aj svietiť slnko naraz. Sieť to nezvládla. Tak, tak, tak. No, dobre. Takže to, toľko na margo teda korony, že ký, kým je vojna na Ukrajine, pravdepodobne ďalšia pandémia nehrozí, lebo vírus si dáva pozor a dbá na to, aby bola v uh, médiách hlavného prúdu iba jedna nosná téma, takže kým to je Ukrajina, tak žiadna pandémia nebude. No ale ako náhle skončí, tak kto vie, čo sa stane. A to môže skončiť celkom rýchlo, keď, keď sa už dohodnú tí veľkí hráči, tak... Um... Uvidíme, no. ja Teda nie som až tak veľký optimista s ohľadom na predchádzajúce pokusy, ale... Zase kežby, ako sa tam prestalo to kr krvi prelievanie, lebo to je fakt, akože tragédia. Ja nehovorím, že to skončí rýchlo, ja len vravím, no. že od okamihu, keď ja sa ja veľkí hráči dohodnú, á, á, á, á, á, tak to, á, á. to môže mať už potom dosť rýchly koniec. Môže byť, môže byť, no. No tam sa potom uvedú do pohybu aj ďalšie sily, ktoré na to čakajú. Ak, ak si spomínaš ešte za tej ko pandémie, tak... Kolovali také správy, že v 2025. má byť nejaká epidemia jakého sparsu, už som zabudol, čo to presne malo znamenať. Nie SARS, ale spars. No, malo to byť nejaký úplný vírus. No, však, ono najľahšie sa predpovedajú epidémie respiračných ochorení, lebo to sú najčastejšie, takže tam, tam kedykoľvek niečo predpovedaš, tak máš vysokú šancu, že to tráfíš. A teraz si spomínam na nejakú knihu Game Over, jej autor predvída, že ďalšia pandémia by mala byť bakteriálna hmm. a že budú nejaké brutálne ani nie antibiotika, tiež na nejakej genovej báze, ktoré potom no a tak ďalej, čiže ako hovorím, scenárie scenáru je nepreberné množstvo Ja som teraz nedávno pozeral nejaký film taký zhruba hodinový o mRNA na vakcínach a tam, tam ma zaujalo, že Bývalý riaditeľ teraz čoho? CDC, tuším. Toto Amerického úradu verejného zdravotníctva Robert Redfield, že sa vyjadrilo, že to nevidí, že akože mRNA vakcíny, že nie, ale že vidí to ako nádejné terapeutické prostriedky, teda na liečbu rakoviny a neviem čoho, ale že akože u vakcín, že to sa moc nepodarilo. Tak to je celkom zaujímavé, že takto vysoko postavená osoba, aj keď už teda po skončení tej funkcie jeho, že sa takto vyjadri. Nie? Taký ako v podstate prosistémový hráč by sme mohli povedať. Ale... Um, neviem, ako to mohol vôbec povedať, že predsa <laughs> mRNA vakcína bola veľký úspech. Nie? Ale, ale vieš, že tak, akože sa stane dezolátom ako bývalý Si to, to sú také zazračné záležitosti. No, možno, že tam je kľúčové to slovičko bývalý. <laughs> no, <laughs> že už, ho, už ho tak neviažujú povinnosti. No dobré, tak poďme teda na ten jód. No niekto možno pozná jód ako dezinfekčný prostriedok. O, napríklad ja. <tým> Je to jedna z dvoch vecí, že, ktoré sa dajú účinne použiť na dezinfekciu proti tetanovým baktériám, že, že ich o, s istotou vymátia. Ta druhá je peroxid vodíka. Nič, nič účinkuje spolahlivo na tetánové baktérie, ale zrejme teda nebude reč iba o dezinfekčných účinkoch vody. No, zďaleka nie. A skúsime teda nalákať poslucháčov, že táto téma je dôležitá. Ja som pred tými 32 rok, rokmi, keď sme mali Niekoľko častí o vitamínoch a stopových krv, v prvkoch. E, stihli sme sa zaoberať e, samozrejme cečkom, dečkom, e, zinkom, selénom a horčíkom. Tieto vitamíny a minerály sú pomerne známe. E, je známe, že majú vplyv na zdravie v celku pozitívny a niektorí ľudia ich aj užívajú, nielen oni vedia. <laughs> a Uh, vtedy som prislúbil, že, je, že ďalším takým prúkom v tejto reťazi je jód a že v budúcnosti sa k nemu vrátime. Tak trvalo to dlhšie, ale táto čo, čo, téma... Ja už som aj úplne zabudol na to, že si také niečo slúbil, ale dobre, že si to pamätuješ. To, to ja som cenil. nezabudol. <laughs> uh, ja som sa tému jodu zaoberal v mojej knižke o vitamine C, vitamín C a megaskorbická liežba, pomôžka zabudnutý poklad a Jod tam má svoju kapitolu v celku obsiahlu, už vtedy mala asi 20 strán, ale stále som mal z toho taký dojem, že chyba tomu taký nejaký integrujúci prístup, nejaký rámec, taký spoločný a nedarilo sa mi tú tému celkom uchopiť. A pomohlo mi k tomu, že som si vyhradil čas na čítanie a prečítal som si dve knižky vyslovene o Jode. A tým mi pomohli teda ten rámec e, nejak uchopiť. Takže, čo je to ten jód? Jód je stopový prvok, to sme si povedali, je vzácný. E, z hľadiska prvkov na našej planete je až nejaký 62. v poradí z hľadiska výskytu. A aj to je veľmi nerovnomerné, lebo väčšina jodu sa nachádza v mori. E, Súž je chudobná na jod. a nevyzerá, že by sa to malo uh, zlepšiť, skôr sa to neustále samozrejme zhoršuje, pretože intenzívne polenos a uh, zna, dažde odplavujú nejaký zvyškový od tej pôdy a tak ďalej. Takže jodu je málo a, a väčšinou v mori. A napriek tomu, že m, tretina sveta je v deficite jodu, podľa svetovej zdravotníckej organizácie a tá má... Čiže reálne to bude oveľa horšie. Ne? Áno, ona má o mnoho miernejšie kritéria <tým> než, než my. Tak e, o tejto téme sa prakticky nehovorí a nehovorí sa ani o tom, že e, na čo je ten JOD vôbec potrebný, prečo by sme sa ním mali zaoberať a čo spôsobuje jeho deficit. Takže začníme tým, čo ten JOD vlastne e, v tele robí, na čo ho potrebujeme. Uh, taká, um, v takom zahrievacom kole by sme mohli povedať, že jod je antioxidant, čo je v celku dobrá vec. Zvyšuje antioxidačnú kapacitu plazmy, bráni oxidácii DNA hydroxilovými radikálmi, čiže vlastne bráni poškodzovaniu DNA, čo je samozrejme dôležité z hľadiska prevencie rakoviny napríklad. Čiže je to taký akože, antigenotoxický prvok. Vlastne. No áno, v podstate aj to. Uh, okre... toto, toto je inak zaujímavé s ohľadom na to, že uh, asi málo známy fakt, že autisti majú neviem, že všetci, ale veľká časť, v, veľmi došahanú DNA v tom zmysle, že tam majú stovky genov, ktoré nemajú ani od otca, ani od matky, čiže sú nejak na novo tam, neviem, zmutované alebo čo, čo normálne by nemalo byť. Čiže, čiže tam evidentne prebieha nejaký genotoxický proces. A mohlo by byť teoreticky, že časť toho je spôsobená v podstate nedostatkom jodu, že keby mali dosť jodu, že by sa tomu zabránilo. Doktor Brownstein dokonca priamo hovorí, že deficit jodu uh, v tehotenstve a počas dojčenia môže viesť uh, ku vývojovým poruchám, čo sa môže prejaviť jednak častejším nedonosením, nízkou porodnou hmotnosťou a aj nejakými poruchami typu ADHD alebo autizmu. Nie je, neznamená to, že by to bola jediná príčina alebo hlavná príčina ten deficit diódu, ale je pravdepodobne jednou z príčin, a dokonca tento doktor Branstein e, pomocou jodu pomohol viacerým takýmto deťom e, k tomu, aby ich správanie sa zlepšilo, alebo ich výsledky v škole a tak ďalej. Čiže ten jod pomáha v takýchto prípadoch e, nevrame, že všetkých, ale niektorých zjavne áno. Takže to, to bola len také zahrievačka a ideme ďalej a tam je to ešte zaujímavejšie. E, jód totiž je súčasťou regulácie apoptózy, čiže riadené bunkovej smrti. E, keď tento proces zlyháva, tak e, sa môžu poškodené bunky vymknúť spod kontroly, to znamená buď rakovinové alebo infikované napríklad. Čiže jód je dôležitý v prevencii rakoviny a to mnohými spôsobmi a týka sa to najmä rakoviny prsníkov, štítnej žľazy ale pravdepodobne aj prostaty, možno aj konečníka. A ďalšie, e, ďalšie súvislosti s rakovinou neboli ešte nejako výrazne preskúmané, ale tieto, čo som spomenul, tak tam je dôkazov už celkom dosť. A k tomu by som sa potom rád e, vrátil. E, Ten tam treba dodať, že vlastne rakovina, rakovinová bunka je zmutovaná bunka, že, že ona je tak zmutovaná, z zbobla v podstate, že e, sa vymkala k kontrole, lebo normálne by to bol riadený proces množenia buniek kde e, sa nemnoží nejak šialene rýchlo, ani nespotrebuva nadbytok pro prostredkov a <kým> zdrojov a tak. A keď dostane signál, aby e, uh, uhynula, tak teda uhynie, he, to je tá apoptoza čiže riadená smrť buniek, ale rakovinová bunka nereaguje na tieto pokusy o reguláciu práve kvôli tomu, že, že je zmutovaná určitým spôsobom. A preto vlastne tie procesy, čo poškodzujú DNA, respektíve spôsobujú mutácie, tak zvyšujú riziko rakoviny. Okrem iného aj. Ale ako vravím, ten jód do toho zasahuje na viacerých úrovniach, preto je taký dôležitý v prevencii rakoviny a preto je aj veľmi paradoxné, že sa o ňom tak málo hovorí, skoro vôbec. Uh, taký nosný, uh, nosný význam jodu je v žľazách tela, a to prakticky vo všetkých žľazách tela. Uh, ako prvé nás zrejme napadne štítna žľaza, lebo tam je tá súvislosť uh, pomerne populárna, jód a štítna žľaza. Ale e, v skutočnosti ich potrebujú všetky žľazy v tele. To znamená aj tie prsníky. E, my máme v tele toľko žliazok, ktorých ani nevieme, alebo ak vieme, tak sa nimi nezoberáme, kým fungujú. E, žalúdok, pečeň. E, v pľúcach sú žľazy, ktoré produkujú hlien. E, v pokožke sú potné žľazy, slinné žľazy, slzné žľazy chorodný plexus, kde sa vytvára mozgovo-miešný mok. Takže prostata je takisto žľaza s vnútorným vylúčovaním a tento doktor Brandstein to tak vtipne zhrnul, že prsia a štítna žľaza nie sú jedinými spotrebiteľmi jodu. Potrebuje ho prostata, traviaca sústava, slinné žľazy, kosti a spojivové tkanivo. Ak máte niektorí z týchto orgánov a chcete ich udržať zdravé, mali by ste zaistiť dostatočný príjem jodu. <lávodí> Ak náhodou máte. <lávodí> Takže to je také pekné. Čiže to sú, to sú tie uh, miesta, kde ten deficit jodu... Nakoniec sa prejaví nejakým citeľným spôsobom, keď, pre, keď začnú zlyhávať alebo zlefungovať fungovať tieto žľazy. Koľko ľudí užíva kvapky do očí, alebo majú sucho v očiach. Hej? Môžu vzniknúť dokonca kamene v slinných žľazách. Hej? Slinné kamene. Žlčníkové kamene. Opäť ja nevrámím, že všetko toto rieši jod, ale tým, že tie žľazy ho potrebujú k svojej optimálnej činnosti, tak je jasné, že pri jeho deficite je väčší sklon k tomu, aby vznikali takéto abnormality v ich funkcii. Takže všetky žľazy v tele a okrem toho ešte aj všetky bunky v tele prakticky potrebujú od... Len to nevždy tak dávajú najavo. Takže... V tej štítnej žľaze, čo sa stane pri nedostatku jodu, to sú všemožné poruchy štítnej žľazy. To znamená jej buď nedostatočná činnosť, čiže hypotyreóza, alebo je nadmerná činnosť, hypertyreóza, alebo autoimunný zápal štítnej žľazy a ďalšie poruchy. Ďalšie prejavy nedostatku jodu, ako som spomínal, suchá pokožka, suché oči, sucho v ústach oslabenie imunity, pretože jód sa zúčastňuje aj e, procesu fagocitózy. Nedostatočná tvorba žalúdočnej kyseliny, pretože aj to produkuje žľaza. <laughs> Takže e, hovorí sa tomu achlorhydria. Pre tých, čo nepočúvali všetkých predchádzajúcich 42 relácie s tebou, fagocitóza, to je to, keď No, takzvané ma makrofagy, to sú v preklade veľký šrutí, to sú také bunky imunitné, čo požierajú všetok neporiadok, aby ho upratali v tele. Čiže, čiže to je to také kým, dalo by sa názvať, že odvoz smetí alebo tak proste ano. v rámci tela. Také smeťarské auto, ktoré proste vy, kým, vy, vyberá odpadkové košená. Vrátane vagabundov. Áno, vrátane, vrát, presne tak, vrátane takých rebelov, ktorí robia poriadok v tele a potom ich likviduje No a nedostatočná tvorba žaludočných kyselín to už je vážna vec, lebo zvyšuje riziko rakoviny žalúdka a e, tie žľazy, ktoré majú naozaj prominentný, e, prominentnú spotrebu jodu, to sú tie vaječníky, prstníky, e, tam vznikajú cysty, fibrocistické ochorenia, prstný žliaz a tie aj keď sa o tom tiež malo hovorí, čím dlhšie pretrvávajú, tak tým väčšie riziko je, že sa zhrnú v rakovinu. Mm. Rakovinu prosníkov. No a e, doktor Brandstein doplňa ďalšie také ochorenia, ktoré môžu súvisieť s deficitom jodu, e, teda rakovina štítne, žľazy, vaječníkov, maternice, prostaty, chronická únava, fibromyalgia. Uh, a ďalšie ochorenia, ktoré síce oficiálne až tak nemusia súvisieť s jodom, alebo nevie sa o tom veľa ale uh, empiricky sa prišlo na to, že ten jod pri nich môže pomôcť takže nejako s nimi zrejme súvisí uh, to sú napríklad uh, dupujtrenová kontraktúra čo čuje? To počujem prvýkrát, priznám sa. Ja som o tom tiež počul prvýkrát. Je to chronické ochorenie ruky charakterizované tvorbou úzlov a pruhov v dlani a na prstoch. Potom nadmerná produkcia hlienov. Opäť sme pri tých žľazách, ktoré potrebujú od. Hemoroidy, bolesť hlavy a migréna, vysoký krvný tlak, infekcie, keloidy, ochorenie a pečenie. Kelo, keloidy? To je čo? E, to sú také uzlíky e, cysty e, v podkoži. Hm. Nefrotický syndrom, slíne kamene, tie som spomínal, a je obličkový, nefrotický. Hm? Hm. A jeho choroba, čo je abnormálne zakrivenie peny, sú spôsobené tvorbou fibrozných jazvových tkaní. <laughs> Ochorenia prostaty, <laughs> sebaceózne, že mazové cysty uh -huh. a vaginálne infekcie. Uh -huh. Pretože jód okrem iného zvyšuje odolnosť proti hubovým a plesňovým ochoreniam. Uh -huh. no, a fibromialgia to sú bolesti svalov? Áno. Uh -huh. Čiže toto sú také všeobecné ochorenia a vidíme, že ich strašne široká... Pestrá paleta. No? Široká pestrá paleta, mm. ale, ono, ale ono to v skutočnosti nie je nič nové, pretože po objavení jodu historickom, k čomu sa za chvíľočku dostaneme, keď sa prišlo na to, že jód sa dá použiť pri liežbe, tak ho používali pri liežbe množstva rôznych ochorení, skúšali to a naozaj fungoval ešte k tomu, k tej dôležitosti jodu a potom prejdeme k histórii e, počas vnútromaternicového vývoja teda môže dôjsť k rôznym poruchám, keď je ten deficit veľmi vážny, tak môže dôjsť až k nedonoseniu alebo k nejakým vážnym rodejným deficitom bola taká oblasť v Číne, kde e, počkaj, hneď to nájdem e, Ľudia mali nejaký a... veľký výskyt. To je tak akože štatisticky nadmerne nejakých ano. vrodených poruch. Xinjiang. Takže tam bola bežná taká mentálna retardácia, že okolo IQ50, že tí ľudia nevedeli sedieť, chodiť, <kým> neoblíkali sa. Aha. Dospeli, ktorí nedorastli na dospelú veľkosť. Deti, ktoré 5-ročné mali veľkosť dojčiat, a až vlastne po začiatí poľnohospodárskej vody čo si predstavíme ako nejaký vznešený program, ale bol to jednoduchý sud s e, dierkou, ktorou, z ktorej kvapkal roztok iodidu draselného do zauvažovacieho kanála tak e, týmto jednoduchým spôsobom to vyriešili e, dobytok prestal byť chorľavý predčasné pôrody sa vytratili, ale že dodnes žije 10 miliónov mentálne postihnutých ľudí z tejto oblasti, kde bol naozaj extrémny deficit jodu v pôde. Takže ten deficit môže mať rôzne úrovne. Ten náš deficit je taký stredne vážny v strednej Európe, ale tak myslím, že aj ten poklas IQ ako priemerného, že by mohol súvisieť s deficitom jodu? No tá Svetová zdravotnícká organizácia, ktorá, ako vieme, má tie štandardy veľmi také no. benevolentné, tak tá uvádza, že asi 1,5 miliardy ľudí aha. trpí vážnym deficitom jodu a že deficit jodu je hlavnou príčinou mentálneho zaostávania hm. a priemerne sa tu podpisuje asi o 13,5 bodu IQ. Aha. IQ. Primerne. To je, to je ako dosť teda. To je veľa. To, <laughs> to, je, to je veľa. To, to je dosť, no. Takže... Takže v tehotenstve a, a teda dojčenia tehotenstvo to je krízové obdobie, kedy... Ja si kladem tú otázku, je, že... Lebo do nejakých asi 80. rokov v tých, no, nazývame ich, vyspelých, premyselných krajinách to IKV rastlo, potom sa to tak nejak začalo stagnovať a teraz už ako štatisticky klesá. Minimálne sú leza, máme akože dosť dobré teda údaje, že tam je to štatisticky dobre podchytené, ale čo si tak všímam, tak aj inde, v Slovenska žiaľ. A ja si kladiem tú otázku, že či to nesúvisí s tým, že... Kedysi ľudia oveľa viacej teda si várili obed, večeru, neviem, tak sami, že tam používali nejaké základné zdroje, vrátane soli, ktorá bola judidovaná. A Ale tým, jak sme taký čoraz lenivejší, konzumnejší, neviem čo, tak kúpujeme viacej nejaké polotovary alebo hotové jedlá, neviem, takéto v záležitosti, kde sa samozrejme tiež vyskytuje sol, ale otázka je, že do akej miery aj jody do hana? Častokrát aj nie. Čiže, že ten príjem jodu klesol tým pádom v priemere a že, či, či toto nebude teda za tým? No, tam je faktorov viacej. Keď no. hovoríš o Amerike, tak tam uh -huh. tým sa doktor Bramstein zaoberal výraznejšie, alebo to je jeho domovská krajina. A poukazoval na štatistiky, podľa ktorých e, výskyt vážneho deficitu jodu, už aj podľa meradiel Svetovej zdravotnej organizácie, e, aby sme boli presní, meria sa vlastne e, obsah jodu v moči. To znamená, je to jod, ktorý z tela odchádza a e, je tam vypozorovaná súvislosť medzi tým, že aká nízka hladina jodu v moči už súvisí s poruchami štítnej žľazy. Uh, uvádza sa hladina 150 mikrogramov na liter, ktorá, ktorá už je deficitná a takáto deficitná hladina je pomerne bežná vo vyspelých krajinách, čiže menej ako 150 mikrogramov na liter a uh, v Spojených štátoch vážny deficit, uh, keď to nájdem, stupol za 30-ročné obdobie no, ja si to cez predstavku nájdem e, každopádne ten deficit e, jodu aj podľa meradiel VHO stúpa a otázka je prečo jedna vec je, ako správne hovoríš, tá jodidácia soli je také, nazvime to povrchové opatrenie nechcem povedať povrchné ale nejde do hĺbky problému a nedá sa naozaj zabezpečiť alebo zaručiť, ktorá potravina no. obsahuje koľko jodidovanej soli, keďže máme hmm. globalizovaný svet a v každej krajine sú tie Bez, normy odlišné. V tých hotových výrobkoch často používajú neodidovanú soli. Áno, nie sú, nie sú nútení, nie, nie, žiadna norma to neprikazuje. To je jedna vec. A druhá vec je, že je taký ako keby boj proti soli hej, od niektorých kardiologová hovorí, hey, že sa miσία, menej soliť budete zdravší. T presne tak, e? <laughs> to znamená zároveň menej jodu, ale tým páni... Plus sú tam ďalšie faktory, no. že tí výrobcovia, aj ktorí jodidujú sol tak často z obavy o bezpečnosť alebo niečo, sa držia radšej pri tej nižšej, v rámci toho tolerovaného intervalu sa držia tej nižšej dávky častokrát. Sú určité rozdiely medzi výrobnými dávkami, koľko sa im tam podarí toho jodidu draselného prisypať. Plus po uskladnení... Nie až tak výrazne, ale po otvorení e, toho vrecka jody draselný sublimuje, čiže vytráca sa mm -hmm. a po nasypaní do solničky ešte rýchlejšie samozrejme. Mm -hmm. Čiže v čase, keď už si konečne to solo posolíme jedlo, tak e, kto vie, koľko vôbec jody draselného v tom je. A ďalšia vec je, že časť tej soli sa minie na varenie vo vode, nejakých cestovných rýže zemiakov a tá voda sa potom vylieva. Takže ten jehod do tela v, dostávame potom v malej miere z, z, z takejto soli. Takže ono sa to celosvetovo sleduje na základe nejakých náhodných uh, odberov moču dospieľným ľuďom v rôznych vekových kategóriách a teda skúma sa tá hladina, koľko, uh, koľko obyvateľov má v, v pásme deficitu. Ale uh, tie spôsoby, ako to napraviť, nie sú také jednoduché pre močiare, lebo aj keby sme rovno prikázali, že um, objeme od draselného má byť v tej soli väčší, tak ako zabezpečíme, že práve tou soľou sa budú soliť tie výrobky, keď meso príde z Argentíny a paradajky zo Španielska a, a tak ďalej. <laughs> z celého sveta to tu máme nazbierané a tie priemyselne vyrábané potraviny naozaj nemáme v tých reťazcoch dodávateľských, odberateľských, nemáme pod kontrolu. Takže smerujeme k tomu, že tá jodidácia solí e, bolo dôležité opatrenie, ale nie je postačujúce. A ďalší faktor, keď už odpovedáme na tvoju otázku, ďalší faktor je nárast chemikálií v našom živote, ktoré jednak zvyšujú spotrebu jodu a jednak zhoršujú jeho využiteľnosť v tele. A to sú predovšetkým bromidy, floridy. Bromidy sa môžu po, vo, v krajinách, neviem ako je to na Slovensku konkrétne, túto informáciu som nezistil, Uh, ale v mnohých krajinách je povolené používať bromidy v, uh, v pekárenstve uh, pridáva sa do cesta v záujme jeho nejakých lepších vlastností uh, <laughs> v Amerike sa na tento účel predtým používal jody draselný. a od 70 rokov bol zamenený za bromidy, takže v Amerike vlastne príjem jodu skokovo klesol a mala v tom prsty FDA to si môžeme potom uh, povedať o to je... No jasné, to, to je ten ich štátny ústav pre kontrolu väčšinu. Federálna ja agentúra som... pre potraviny a lieky. Čiže no, ja, ja som taký notoricky čitateľ zloženia potravín a ja som teda bromid zatiaľ tam nenašiel nikde žiadny, tak neviem, či sa. U neviem, vôbec či sa deklaruje. Alebo, uh, môže sa uh -huh. dostať aj nepriamo, lebo sa môžu bromidy používať ako moridlo osiva takisto neviem, či je to zvykom v Európe, alebo mm -hmm. v ktorých krajinách, áno, v ktorých nie. Ale tým, že to príde už tým zrnom a to sa pomele na múku a z múky sa vyrába ten chlieb, neviem, či to tí pekári vôbec takéto veci skúmajú alebo to deklarujú. Určite, Asi ur určite nie, tam je iba múka a konec. Hej, dostali sme múku a upiekli mm -hmm. sme chlieb. Takže uh, potom máme prostredí o mnoho viacej rôznych pesticídov a podobných chemikálií. E, bromidy sa ešte vyskytujú v plastoch, v čalúneniach, v, v obkladoch. E, materiály, ktoré sa využívajú v, vlastne v stavebníctve, v interiérovom dizajne, obsahujú väčšinou bromidy ako spomaľovač horenia. Aha. A odtiaľ to samozrejme takisto sublimuje postupne. Áno, áno, Takže my ten, tie bromidy jeme, vdychujeme, a v niektorých krajinách je dokonca povolené ich používať aj do bublinkavých nápojov, ale u nás asi nie mm. e, bromidy aj floridy sú súčasťou mnohých liekov e, napríklad veľmi známe antibiotika striedy fluorochinolónov e, ktoré sú známe aj vážnymi nežadúcimi účinkami obsahujú flor Floridy... antibiotika majú nežadúce učenky, ale dobré, niektoré ich majú asi vážnejšie. Floridy denodenne prehltáme zo zubnej pasty aj keď si ústa vypláchneme niečo. Tak sú aj bez, bez floridové? Zase? Sú, Dá, existujú, aj, áno. Zakúpi. Nedávno som také kúpil. <laughs> sú trochu drahšie. No, takže uh, sme pod veľkým tlakom nášho prostredia. Sme intoxikovaní na rôznych úrovniach a ešte som nespomenul plasty, z ktorých sa uvoľňujú rôzne rozpušťadlá a rôzne chemikálie. Nie tak dávno sa verejnosť informovala o polychlorovaných bifeniloch a o ptalátoch. Už existujú fľašky a riady, ktoré sú bez ale nevieme, koľko ešte iných podozrivých chemikálií tam e, je prítomných, na ktoré sa ešte len príde. A napospol pospol tieto látky pôsobia ako endokríne disruptory, čiže narúšajú vnútornú hormonálnu rovnováhu a tým pádom zase vytvárajú veľký tlak na, na systém regulácie v ktorom hlavnú úlohu má štítna žľaza. Čiže štítna žľaza je pod tým väčším tlakom a potrebuje na to jód jednak, aby mohla plniť svoju funkciu, jednak, aby sa mohlo telo detoxikovať práve od týchto bromidov a fluoridov. Čiže vlastne naša potreba jódu stúpla v priebehu 10 ročí. Ale treba... jeho príjem v podstate klesa. Uh -huh. Treba si dať pozor pri kúpe tých nejakých plastových vecí, aby to bolo BPA-free a poc free, a b -b -b -free. Áno, určite je to, je to vhodné sa tým zaoberať. No dobre, tak môžeme si dať predstavku a potom sa pozrieme teda na... Na históriu. ...dejiny Jódu a o 8 minút budeme pokračovať. No zahyň, tudom väčným zahyň podľa duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,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 В летям, со мной. Не спрашиван враг, медвёмся мы тогда. Я за Россию, с брачьем и любовью, в огонь пойду. Тут reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. Die Sonne auch im Dunkeln scheint, der stärkste Mann auch mal heimlich weint, Dass zum Stark sein Schwäche dazu gehört, wenn man anders ist, es niemanden stört, das Monster unterm Bett nicht böse sind, man mit einem Lächeln jeden Krieg gewinnt, dass es keine falschen Fragen. Man auch ohne Flügel fliegt, weil es stimmt, weil wir träumer sind, ein Leben lang, ein wenig kennt, weil wir träumer sind, ein Leben lang, weil wir so sind. dass man sich alles wünschen kann und wie wir unsere Träume fangen, dass wir durchs Leben gehen wie jedes Kind weil wir Träume sind weil wir Träume sind ich weiß, dass das Gute immer siegt Nach dem Posten der Schmerz ganz schnell verfliegt, Das Daumendrücken immer hilft, Eine Fee jeden dritten Wunsch erfüllt. Ich weiß, dass ein Clown immer glücklich lacht, Dass der Mann im Mond das Licht anmacht, Dass hinter jedem Kind ein Engel steht Und wie es bis zum Ende des Regenbogens geht.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 Sie gehen, jedes Kind, du. Die Träumer sind Napíš na studio Zabinač, slobodný vysielač od KSK, slobodný vysielač, váš rodinný spoločník. Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 367 na tému Jod, nepochopený stopový prvok. Z banske Bystrice od Mixu Marian Filo a za hosterským mikrofonom. Agister Peter Tuharsky. no ideme sa teraz pozrieť teda na históriu jodu, respektíve toho ľudského objavenia a používania jodu, lebo samozrejme ten jód je starší než my. Jód je o mnoho starší <hým> a už e, v roku 1811 bol objavený, objavil ho e, švajčiarsky lekár Jean-François Koinde, že je to vlastne... Ten účinný prvok, účinná zložka z morských rias, ktorá, ktoré sa používali už predtým na liečbu stromy, čo je vlastne zväčšenie štítnej žľazy. Ten takzvaný Takzvaný e hrbol. No a je zaujímavé, že tento Koinde. Ja aj takto, pardon, e, chybička sa volila. Bernard Kurto. E, francúzský chemik, izoloval v 1811. to bude asi Corteur, alebo tak, ale court... curtois, sa píše. Nie som francúzštiner. Čiže on to izoloval z popola morských hrias a tento Coindé zistil 8 rokov neskôr, čiže 1819, že tento, táto novinka, tento jód, je to, čo lieči strumu, na čo sa už historicky používal popol z morských rias. Len nebolo jasné, že prečo tie e, spálené morské riasy liečia tú strumu. Takže Koinde zistil, že to je práve tento jód. A e, <laughs> Skúšame rôzne výslovnosti. Mal, mal, som tohto... mal som pravdu, je to Kortua. Ale teda Cour Bernard sa píše. Kortua. Takže tá história jodu je pomerne stará, 1811 to, že pekných pár rokov, vyše 200 a vtedy vlastne západná medicína konečne dobehla know-how starovekého Egypta a Grécka, kde vlastne morské riasy používali na liečbu stromy už pred tisíckami rokov. No a vtedy vlastne... V Ríne dokonca nejakých 3600 pred Kristom. Takže zjavne, zjavne táto vedomnosť mm -hmm. tu existovala dlho, kým sa k nej dopracovala západná medicína, ale e, vtedy konečne e, aktívni lekári začali Jod, ako som spomínal, skúšať na rôzne ochorenia, e, ktoré by snáď mohol liečiť a boli v celku úspešní a dokonca sa tradovalo, aj v češtine bola taká pomocka, ktorá sa učila na lekárskych fakultách, mnemotechnická pomocka, Nevíšli co pacientovi dáti, předepiš, kalí, jodáty, čo je jody draselný. A dokonca uh, Albert St. Jordi, nositeľ Nobelovej ceny, ktorého my poznáme skôr v súvislosti s vitaminom C, uh, ten si takisto spomínal a veľmi podobnú pomocku mali aj vlastne v, v anglofónnych krajinách. Takže Jody Draselný sa používal ako univerzálny liek. Keď lekár nevedel, čo presne, alebo nemal na, tú, na ten konkrétny problém účinný liek, tak vedel, že keď predpíše Jody Draselný, nič tým nepokazí a pravdepodobne pomôže. A to dnes, dnes na nešťastie, takto chodia ľudia s antibiotikami. Že <laughs> Univerzálny liek, hej? Le, lekár zbaviť pacienta, aby ho prestal otravovať, tak mu predpíše nejaké antibiotika a nech vypadne. A sám povedal, že naši lekársky predchodcovia boli výborní pozorovatelia a síce nevedeli, čo ten jód robí, ale evidentne niečo robil a bolo to dobré, čo robil. Že možno tým vyriešili nejaký iný problém toho pacienta, nie ten, ktorý chcel vyriešiť, ale aspoň to pomohol. Možno. A tuto vidíme zase ten paradox, veľmi podobný ako pri vitamine C. Mňa toto inéž fascinuje, ako sa tá história opakuje v rôznych podobách, že napriek tomu, že švajčiar Koindé. ktorého rodiskom, alebo posobiskom rodiskom bola Ženeva, súčasné sídlo Svetovej zdravotníckej organizácie, tak trvalo v Švajčiarsku až do roku 1922, kým zaviedli jodidáciu kuchynskej soli. Čiže vyše 100 rokov. Amerika e, veľmi podobne. A Československo v roku 1947, čiže až po druhej svetovej vojne, sa zaviedla jodidácia kuchynskej soli. A tiež to nebol ľahký proces. No a toto opatrenie bolo určené na zníženie výskytu jednoduchej strumy a kretenizmu. Kretenizmus to je práve to ťažké vývojové, ťažká vývojová porucha dieťaťa, ktorá je spôsobená deficitom jodu v tehotenstve. Inak to slovo kreten, neviem či vieš, to, to pochádza od uh, niekdejšího uh, výrazu pre kresťana lebo tie nie, starí rímania si považovali kresťanov za kreté no. alebo teda za takých pošahaných lebo proste fungovali inak a mali iné hodnoty a tak to inak žili hm. tak, no, tak toto po, po po francúzsky je to ako kresťan sa píše chr et jen a to, to, ja to IN takže ak tak posluchači tak, nevedeli no. kretenizmus je normálne medicínska diagnóza. a je to ťažká aj fyzická, aj duševná vlastne porucha súvisiaca s deficitom jodu a čo som zabudol spomenúť, je, že keď majú deti nedostatok jódu, tak sa to môže prejaviť aj nedostatočnou tvorbou rastového hormónu. Ono to tak vyplýva z tých informácií, ktoré som už dal o tej čínskej Čiže provincii. Sú, sú menšie potom teda. Hej, ne nedorastajú dobre. A no. Vieme, že v súčasnosti to medicína rieši injekciami rastového hormónu, ale pochybujem, že ale inak ako na druhej strany zase dnes je priemerná výška možno o nejakých 20, ak nie 30 cm. viacej, než to bolo pred takými 300 rokmi, nie? Čiže... Kto je, či to nesúvisí s tými rastovými hormónmi v tých argentínskych kurčatách? No napríklad, hej, hej, hej, to, to, toto prav... a, a možno vôbec vo všeobecnosti s vyššou konzumáciou mesa, lebo predtým to na najvyšším nedelu mnohí ani vtedy nemali. To bolo vzácnosť, takže... No a čiže e, joditácia soli bola úspešná v, v tých cieľoch, ktoré mala mm. hej, v tom znižení výskytu strúmy a kretenizmu. A v záujme vlastne prevencie týchto dvoch porúch e, bola zavedená aj odporúčaná dená dávka a to je to je presne vlastne začiatok tej tragédie, že tá odporúčaná denná dávka je stanovená len za týmito veľmi úzkými cieľmi a neberie do úvahy širší dopyt tela a všetkých orgánov, ktoré jej odpotrebujú. Vyslovene je zameraná na prevenciu merateľného ochorenia štítnej žľazy. No, tak to... aj, tam, aj tam táto odporúčaná denná dávka neplní úplne dobre svoju úlohu. To je veľmi podobné teda ak s vitamínom D, kde je tá dávka tak malá, že aby predišla k Áno. A vitamínu C, kde je tak malá, aby predišla skorbutu Presne A... tak. A to sa opakuje naprieč presne tento leitmotív. Čo neznamená, že je dostatočná, je to také, že, že udržiava človeka v nejakom uh, zlom stave, ale nie úplne kritickom. No, zabraňuje výskytu toho najvážnejšieho uh, viditeľného ochorenia. <kým> hmm. Takže uh, toto vlastne bol jeden z prvkov, ktorý jeden z medzi krokov, ktorý znížil význam diskusie o jode. Že, veď už sme zistili, že koľko vlastne človek potrebuje, odporučená denná dávka, 150 mikrogramov denne a to je už je to všetko v poriadku. Ale to si hovoril, že to je tá kritická hladina hej, že, moči na liter, nie? či ako? 150 mikrogramov na liter. No, hej. No tak to, to mi príde dosť málo, akože mať príjem 150, keď však ako vymočíš denia asi viacej než literčne. Myslím, že... No veď preto je to už hladina deficitu. <laughs> no... No nie, to, to mne, mne to príde, že minimálne trikrát toľko by si človek ako mal prijať, teda, aby... No, to máš pravdu. Aby, aby bol aspoň, teda, tam... ten deficit, keď má byť 150. To nesúľadne. Tak aspoň 450, by som povedal, že by mala byť minimálna dávka. Takže to bolo... Uh, toto, bolo toto bolo jeden problém, takisto ako aj s c -čkom. Rozdiel je v tom, že kým pri vitamine C tie, to jeho liečebné použitie zo začiatku bolo také rozpačité, lebo nevedeli, že majú použiť tisícnásobne vyššie dávky, než používali. Ale pri jode používali tie lekári historicky fakt, že aj viac ako tisícnásobne vyššie dávky, než je odporúčaná denná dávka a dosahovali lieč liečebné úspechy a vošlo to do lekárskych časopisov aj kníh, Čiže jód mal za sebou tú pozitívnu históriu, aj tú historickú skúsenosť a bol uznávaný ako kvázi univerzálny liek. Ale e, po vojne sa stala ďalšia vec a to boli dvaja páni, Wolf a Čajkov, napísali v roku 1948 článok a v ňom tvrdili, že vysoké dávky jodu vlastne môžu byť škodlivé a znížiť tvorbu hormónov štítnej žľazy a viesť tak hypotíreóze v podstate to, oni spravili zvierací experiment a na základe neho spravili dvojitý predpoklad a tento dvojitý predpoklad vlastne vydávali za alebo prezentovali ako, ako problém a napriek tomu, že to vlastne nikdy vedecky nedokázali toto tvrdenie túto svoju implikáciu mm -hmm. tohto experimentu tak v podstate sa to ujalo a dostalo sa tu do učebnic tým pádom jód sa stal e, si nežadúci a obávaný, lebo kto už by chcel pacientovi spôsobiť hypotíreózu? nedostatočnú činnosť, čiť žľazy. A bez ohľadu na to, že desiatky rokov predtým lekári používali jód vysoko úspešne na liečbu hypotíreózy, aj hypertyreózy, mm -hmm. tak e, e, toto tvrdenie Wolfa a Čajkova v priebehu generácie sa ujalo, zaviedlo sa a vlastne medicína podľahla selektívnej jodofóbii, tak toto nazval profesor Abraham, ktorý e, ako prvý si trúfol tento medicínsky mýtus nakoniec vyvrátiť o, okolo roku, myslím, že 2002 publikoval článok, kde dôsledne vyvrátil tento tzv. Wolfov a Čajkovov efekt e, o negatívnom vplyve jodu na štítnú žľazu. Ale mm, Stalo sa to takou súčasťou uh, nejakého medicínskeho vzdelania. Bioslovia, by som povedal. Bioslovia, <laughs> mytológie. <laughs> tak ako vitamín a, a, a aj, obličkové kamene a neviem čo hej. Uh, čo s výnimkou naozaj ľudí predisponovaných na tvorbu kameňov hmm. a určitých uh, ďalších okolností, o ktorých sme rozprávali podrobne minule tak vlastne je to medicínsky mýtus. No to, a... to sú také veci, ako myslím, že to bol Mike Adams, taký známy <coughs> americký uh, hlasateľ zdravého životného štýlu. Uh, uh, nejakú štatistiku, že ročne v USA zomrie na nežiaduce účinky správne, teda podľa príbalového letáku mm -hmm. podľa predpisu, predpísaných liekov na predpis nejak radovo 100 tisíce ľudí. Hm? Áno, plus, plus. plus tí, čo teda zomrú na nesprávne predpísané, plus lekárske a tak ďalej. Môže, môže sa to vyšpohádať až do pol milióna. Ale na nejaké predávkovanie sa vitamínmi, stopovými perukami, tak to spočítaš na prstoch, že koľko ich zomrú. Napriek tomu, ľudia sa neobávajú lekov na predpis ale obávajú sa predávkovania vitamínami. No ja, som, ja mám v knižke ocečku túto štatistiku za 20 rokov posledných, aha, aha. každý rok. a, a journal, journal of Orthomolecular Medicine mhm. občas publikuje v newsletteri, že opäť žiadne úmrtie z vitamínou. No. Zase vyjde uh, správa Národného Toxikologického centra, no, no. kde máš na stovkách strán rôzne tieto lieky a nežiaduce účinky a úmrtia. A fakt, že za vyše 20 rokov vitamíny ani jedno úmrtie. Mm. A netak dávno, pár rokov dozadu bolo jedno úmrtie z výživového doplnku, čím sa mm. mysleli nejaké... Uh, ten človek užíval nejakú kombináciu veľmi vysokých dávok, nejakých liečivých byliniek mm -hmm. e, s nejakými neviem akými účinkami a usudzuje sa, že možno, že kvôli tomu zomrel, ale ani to nebolo úplne jasné, mm -hmm. ale e, neviem, či to neboli nejaké psychoaktívne bylinky, alebo niečo také. Mm -hmm. Nebol to žiadny repik, ani Rumanček, ani nič podobné. Hej. To boli e, koncentráty z nejakých e, mexických, alebo akých e, mm -hmm. silných bylin, a, nebolo ale, to aj jahuáska, Neviem, čo to bolo, nespomínam si presne, nebolo. ale viem, že bol takýto jeden prípad podozrivý, že, mm. že možno zomrel v súvislosti s užívaním výživových doplnkov, hej, mm. ale nikto z nás by toto neužíval ako vyživový doplnok. A, ale s vitamínou tam nebolo žiadne umrte za posledných 20 rokov. Tak on, on je to taký akože časopis, lekárský, to to molekulár, ale, ale taký správny ja sa to ľúbi teda, no. hej. Takže... Uh, táto selektívna jodofobia viedla k tomu, že vlastne ten bežný, anorganický, bezpečný jód, ktorý sa používal 100 rokov a viacej, o tých formách jodu si ešte povieme, ale v zásade to bol buď jodid draselný ako draselná soľ jodu, alebo to bol lugolov rostok, čo je vlastne kombinácia jodu ako prvku a jodidu draselného vo vode. Takže anorganický bezpečný jód sa prestal používať alebo sa od neho upustilo a prišli módne, e, módne nové zlúčeniny, patentované, syntetické, ktoré tiež obsahovali jód, ale boli veľmi e, škodlivé, priamo toxické, napríklad amiodaron, ten sa používa dodnes v kardiológii, alebo radioaktívny jód. E, a ty, tieto veci sa mohli používať, pretože to, že sú toxické, preca e, za to môže ten jód, nie? <laughs> Čiže... mňa, mňa bavilo, tuším, za druhé svetové vojny sa mi zdá, že požívali rádium alebo nevšetko také ako, ako liek normálne, že radioaktívny prvok no, podávali ako liek a neviem, či to nedávať do čokolády ešte sa mi zdá boli také zaujímavé, zaujímavé veci. Vyslovene, že, že boli takí uh, fascinovaní tou radioaktivitou, že povedali radioaktívne prvky väčšie. Ja. <laughs> Takže toto trvalo. Prakticky v konečnej medicíne to trvá dodnes, ale uh, naprelome teda tisícročia. Uh, tento profesor uh, Guy Abraham, američan, uh, profesor Endoklin endokrinológie, ginekológie a pôrodníctva. Ehm, publikoval sériu článkov, kde teda vyvratil Wolfov a Čajkovov efekt a začal sa zaoberať otázkou dávkovania jodu a, a spotreby ľudského tela a začal opäť po 10 ročiach účinne liečiť hypotyreózu a hypertyreózu mm. pomocou jodu a e, týmto svojím príkladom naviazal na seba e, čoraz väčšiu skupinu lekárov. E, robil sériu prednášok, publikoval knihy. No a tento doktor Branstein, ktorého som už dneska citoval, je jeden z jeho e, nasledovníkov alebo e, ľudí, ktorých vlastne zaujali informácie od profesora Abrahama a začal ich uplatňovať a skúmať ďalej. Takže hovoria si, že jodovo vzdelaní lekári. Táto, mm, táto neformálna skupina. No keď sa medicína, alebo teda farmácia konkrétne stala takým extrémne výnosným kšeftom, tak bolo to vďaka patentom, ktoré sa dávali na nové lieky. A to museli byť také veci, ktoré sa v prírode nevyskytovali predtým a vedlo to k tomu, že sa nakoniec používali iba také, teda iba neprírodné záležitosti a od tých prírodných sa opustilo, lebo na tých sa nedalo tak dobre zarobiť. No a to, to, toto viedlo nejakého... To je príbeh vitaminu C v aj, aj, aj, mnohého, mnohého iného vrátane teda jodu a ďalších vecí a namiesto nich a s, s nežadúcimi účinkami a horším horšou efektivitou a tak, tak sa používali syntetické záležitosti, ktoré príroda dovtedy nevidela a, a ani slnky netušili v čase nasadenia, že, čo to všetko bude spôsobovať. No. Dnes, dnes teda už nejaké tušenie máme a <sík> nie je to nič chválihodné, dá sa povedať. Takže keď sme hovorili o, o, o tých formách jodu, tých historicky overených a bezpečných to bol jody draselný značka KI chemická skratka je to draselná sol jodu je veľmi podobný bežnej kuchynskej soli obsahuje 76,4% jodu podľa hmotnosti zohnať sa dá buď v nejakej lepšej lekárni. Podobné myslíš, farbová také? Farbov konzistenciu, je to bielý prášok kryštalický. Či, či, čiže sa akože stratí kvázi, hej, že v tej soli, že Áno. nepôsobí rušivo. <laughs> čiže Jody Draselný používal sa e, ústne vo forme tzv. super nasyteného roztoku a ten sa vyrábal tak, že, keďže Jody Draselný má vynikajúcu rozpustnosť vo vode, až myslím, že až do nejakého 1,4 gramu na mililiter. To, počkaj, to, no, to je ano. možné? Uh, mililiter váži gramo, ako destilovanej vody. Môžem to nájsť, ale je to vyše 1 gramu na mililiter. 1,4, že... áno. Pri izbovej teplote podotýkam. <laughs> Takže e, najpraktickejším z, m, spôsobom užívania nebolo vážiť si prášok e, na miligramy, na to potrebuješ e, špeciálnu váhu, ktorá má miligramovú presnosť, ale jednoducho m, do fľaštičky s kvapatkom e, s vodou rozriediť ody draselný a vypočítať si, že e, keďže zhruba jeden mililiter je 30 kvapiek, tak koľko bude mať jedna kvapka. Čiže ja napríklad mám roztok s koncentráciou 490 mg na 1 ml vody a jedna kvapka tým pádom obsahuje približne 2,5 mg vodu. Ale každý si to môže nariadiť tak, ako chce. V zásade. No druhá taká forma je ako som spomínal Lugolov roztok ktorý navrhol francúzsky lekár Jean Lugol. Zase neviem, ako sa to číta, všetci poznajú Lugol. <laughs> Pod týmto názvom sa to dodnes e, zaužíva. Lugolov rostok, e, ktorý obsahuje jód a jody draselný vo vode. E, napríklad jednopercentný e, Lugol obsahuje pol mg jodu a... E, 1,25 mg, 1 mg jodidu draselného a spolu je to 1,20... Pardon, mám tú chybuč, chybičku. Nemýšľam, ja že 2, 2x 20 jodidu draselného než... Približne 2 tam... až 2,5 krát jodidu draselného mm -hmm. sa používa, uh, pretože ten uh, jód ako prvok, mm -hmm. uh, ktorý vo, vo vode uh, formuje uh, molekuly I3 tak je veľmi slabo rozpustný vo vode. Veľmi, veľmi slabo. A keď sa v roztoku zmieša s jodidom draselným, tak vtedy jeho rozpustnosť vysoko stúpa. Čiže práve na uľahčenie užívania jódu vymyslel tento žán Lugol tento roztok, ale on sa celkom uplatnil aj ako dezinfekcia, tak ako si spomínal. A pozor, lugol nie je to isté ako je betadín. Betadín je jodovaný povidon, čiže v podstate polymér alebo ano. plast, ak chcete, na ktorý je naviazaný jód, ale lugol neobsahuje žiaden, žiaden plast, je to čisto jód a jody draselný vo vode. V knižke mám presne tabulku koncentrácií, koľko percentný lugol obsahuje koľko miligramov jodu, A keď som chcel byť škáredý, tak betadín je uh, organicky viazaný od <laughs> Z hľadiska chémie asi áno. Ano. Je to organická chémia. Takže uh, prečo vlastne... Na čo? Nefunguje betadín? No, lebo... Betadin funguje na no, dezinfekciu. Povidon má nejaké nepríjemné účinky? Povidon je pre niektorých ľudí alergén, Aha. Hmm. takže môže vyvolať Jasne. nejakú reakciu Takže lepšie je Lugolov rostok Lugolov teda. rostok môže byť lepší, ale farby betadine hmm. nefarby oblečenie jód farby a okrem toho, ten betadín je v čase. Z toho lugolu ten jód veľmi ochotne vyprcháva, aj keď ju zavrete v flaštičku, tak je schopný po nejakom čase, pár mesiacov predmety naokolo ofarbiť, s ktorými roztok neprišiel do kontaktu, ale tie atomiky odtiaľ vyprchali a našli si svoj cieľ. Takže Uh, Lugol je takýto, takáto trošku potvora neskladovať v bielizníku každopádne <laughs> uh, Betadín v podstate obsahuje i, uh, 1% jodu pokiaľ viem, ktorý sa postupne uvoľňuje z toho povidonu Ani sa tlčiam ešte aj nejaké ďalšie značky podobné jak betadín, že obsahujú ten povidon Asi áno Uh, Ale to je, teda ten metán je tiež uh, účinný aj na te tetanové baktérie, tým, že obsahuje. Od... Ako dezinfekcia je fajn. Uh -huh. uh, druhá vec je, že na vnútorné použitie ho nikto z týchto lekárov neodporúča. Akože by to niekto mal piť a, a podobne. Lugol sa dá normálne klapkať uh, do čistej vody a na ráno uh, vypiť. Asi je čas na ďalšiu predstavku. Dobre, ako povieš. <laughs> tak uh, opäť po nejakých zhruba 8 minútach budeme pokračovať.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 Dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate, slobodný vysielač. Дань, время идет не спеша, сердце замерзло хочет уйти, но уже не пускай душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра. В небо глядел, словно в глаза, и на вопросы ответы я ждал: Как же быть, что мне делать? Чего ждать от завтра мне? Знаю, время камин точит, но любовь еще брачнее, путь годами не загладит. События, я не верю в такие случайности. Ему тебя нежной, трепетно, в шаге от мыслей к реальности. Но сделать что нужно для этого? Ты жди меня, я скоро, и нас укроет город. И если захочешь, то будем до ночи. Снова и снова. И все, что было раньше, теперь уже не важно. И если иди, то иди до конца. Вместе не страшно, услышит весь раю, что я в тебя влюблю. И лишь гитары звон уносит по дворам, Но я совсем один по улицам пусты, И в поисках любви куда не знаю, Услышит весь раю, что я в тебя влюблю, И лишь гитары звон уносит по дворам, Но я совсем один по улицам пусты, И в поездках любви куда не знаю. 381-0101 Slobodný vysielač váš rodinný spoločník Pokračujeme v relácii sám sobe lekárom číslo 367 na tému jod Nepochopený stopový prvok z Bansko-Vistrického štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a s hošťovským mikrofonom magister Peter Tuharsky No takže skončili sme niekde pri betady, netuším <laughs> uh, Hej, hovoríme o formách jodu mm. uh, spomínali sme jody draselný m, bielý prášok podobný kuchynskej soli dobre skladovateľný a dobre dávkovateľný v, v, v roztoku v vode pomocou kvapátka uh, potom lugolov roztok ktorý okrem jodidu draselného obsahuje aj jód ako prvok, ako ak, aktívny prvok a keďže Lugol, ako som spomínal, je trochu nepraktický vzhľadom k tomu, že farby, oblečenie a e, pri užívaní ráno nalačno v čistej vode môže aj tak spôsobiť podráždenie žalúdka u citlivejších ľudí, e, tak táto skupina jodovo vzdelaných lekárov navrhla inú formu Lugolu, a to tabletkovú. A bežne sa predáva pod značkou Iodoral. Mm -hmm. e, údajne nedraždí tak žalúdok, dá sa pohodlne užívať, pohodlne dávkovať. E, jediný problém je tam vyššia cena. A, ale majú s, s týmto užívaním dlhodobé skúsenosti e, pozitívne. Tu by sme sa mohli opýtať, že prečo vlastne si to komplikovať, veď jody draselný tiež obsahuje jód, tak e, nie je to jedno, že akú formu jodu, no údajne to jedno nie je. E, ten jod ako prvok, ako súčasť lúgolovho roztoku e, je istým spôsobom potrebný, niektoré tkanivá tela ho, ho využívajú o mnoho efektívnejšie než jody draselný. Jody draselný dobre vyhovuje štítnej žľaze a pokožke, ale ten lugol zase veľmi pozitívne vplýva na prsné žľazy a prostatu. Tý, je zmerané, je vyskúmané, že e, sú určité biochemické efekty aj v prsníkoch, aj v prostate, ktoré sa jodidom draselným nedajú dosiahnuť pri tých dávkach a kto vie, či pri o mnoho väčších dávkach sa dosahujú, než dokážu dávky lúgolu s tým aktívnym jodom. Dlho sa myslelo, že vlastne akýkoľvek aktívny jód v trávecej sústave sa veľmi rýchlo zmení na nejaký jodid, ale nie je to tak. Novšie výskumy ukázali, že predsa len telo dokáže aj ten aktívny jód nejako vstrebať a naozaj ho niektoré tkaniva veľmi dobre využívajú. Takže keď ide o prevenciu alebo riešenie problémov s prstníkmi, tak lugol, či už kvapalný alebo tabletkový je ďaleko, ďaleko, ďaleko účinnejší než ten jody draselný. Keď ide len o štitnú žľazu v úvodzokách len, tak jody draselný je postačujúci. Ale títo jodovo vzdelaní lekári prakticky výlučne používajú ten tabletkový lugol. Na našom trhu sú samozrejme ešte tie také tradičné vyživové doplnky vo forme kelp, hej, morských rias, ale treba povedať, že tieto výrobky sú väčšinou uh, plne v súlade s odporúčanými dennými dávkami, uh, Ťažko nájdete kelp, ktorý obsahuje podstatne vyššie dávky jodu, než, než je odporúčaná denná dávka. Plus je tam jedno riziko, že morské riasy sú ako špongia onistej morskej vody Viažu čokoľvek vrátane bromidov aj ťažkých kovov. takéto e, no. Takže, olo, olo, ortuže, takýto, takže nakoniec. Veci. Neviem, ako ktorý výrobca sleduje tieto svoje výrobky, že či nie sú kontaminované. Možno niektorí áno, ja ich nechcem akože plošne zatracovať. E, ale treba povedať, že Japonci, ktorí doplňajú svoju od prostredníctvom morských rias, tak oni cieľene tieto riasy dopujú. Jódom, aby tie riasy mali vysoký obsah jódom. Takže to nie sú len také ho hociaké no, ja vylovené riasy. Ja Myslím si, že to je normálne, že akože, prírodné. Oni nie, to ešte to... doplňujú. to je to podobne, ak do ryby holé a ešte pridávajú vitamin D navyše. Lebo oni, oni tým, ak ho chcú od, odsmradiť, deodorizovať, tak čo sa im aj podarí častokrát, tak tým zároveň zničia ten vitamin D, čo tam je. Hmm. Tak, tak aby tam nejaký bol, tak to tam ešte pridajú. Tak to tam musia pridať. No. A. Na Slovensku je celkom ešte známa aj vďaka Slobodnému vysielaču e, forma tekvicového oleja, jodidovaného. E, tu... Zase, nechcem byť nejak plošne negatívny, môže to mať význam z hľadiska štítnej žľazy tým, že ten jód je v organickej forme, tak uh, môže byť využiteľný štítnou žľazou v prípadoch, kedy štítna žľaza nie je dostatočne schopná organifikovať ten uh, jód draselný ako anorganickú formu jódu. Uh, totiž využitie jódu štítnej žľaze je proces, ktorý má viacej krokov a jedným z tých krokov je, že štitná žláza musí viazať anorganický jód na organickú molekulu a tým ho vlastne organifikovať, aby bol lepšie využiteľný. A u niektorých pacientov tento proces nefunguje dostatočne dobre, čiže aj pri nejakých štedrých dávkach anorganického jodidu sa nemusí u nich prejaviť ten pozitívny efekt na štítnú žľazu. ale e, tá, nazvieme to, americká škola týchto jodovov vzdelaných lekárov aj s týmto problémom si vlastne poradili. Zistili, že vysoké dávky vitamínov B2 a B3 e, dokážu pomôcť štítne žlaze v, v, tej, v tej organifikácii jodu, Takže vlastne postupne týmito skúsenosťami a biochemickými výsledkami vypracovali celý protokol, ktorý si tiež uvedieme, že keď teda užívať jód, tak ako, aby to malo maximálny pozitívny a minimálny negatívny dopad na zdravie. Takže nie je jodidovaný tekvicový olej jediná možnosť, a popravde ani sa ním asi nedajú dosiahnuť také dávky, ako tvrdia títo e, lekári americkej školy, že, že sú potrebné na to, aby sa tie vážne problémy s prstníkmi alebo štítnožlazu riešili. Čiže o akých dávkach vlastne hovoríme? E, spomínali sme, že odporúčaná denná dávka je okolo 150 mikrogramov denne na osobu čo sa odporúča zvýšiť na nejakých 220 až 250 v čase tehotenstva a dojčenia. Um, a, a meria sa vlastne uh, obsah nejaký, nejakého zvyškového jodu v moči. Uh, profesor Abraham vyvinul úplne odlišný a pritom podobný protokol testovania uh, dostatku jodu v tele a nazval to e, iodine loading test, akože zaťažový, alebo e, nakladací e, test jodom, ktorý spočíval v tom, že pacient dostal 50 mg jodu, nie mikrogramov, ale miligramov, čiže e, 330 násobok odporúčanej dennej dávky tej minimálnej e, podľa štandardu svetovej zdravotníckej organizácie. A po tejto dávke pacient odchytával svoj moč a z tohto moču sa otestoval obsah jodu, ktorý vylúčil. A vlastne pomer medzi prijatým a vylúčeným jodom je to, čo je zaujímavé pri tomto teste. Logika je taká, že ak pacient väčšinu toho jodu vylúči, znamená, že telo je dostatočne nasytené jodom. Ak pacient z toho jodu vylúči len menšiu časť, tak to znamená, že tkanivá tela ten jod absorbovali, zadržali a nedovolili ho vylúčiť, čiže telo je v deficite. Takáto je logika tohto zaťažového testu a po mnohých tisícoch testovaných aj liečených pacientov títo lekári sa uzhodli na hranici 90%, to znamená, ak človek vylúči 90% v priebehu 24 hodín te, tak dosť, te, tejto dávky, tak jeho telo je dostatočne nasytené. No, no. Bolo ešte taký test ako na, na pokoške, že si tam potreš nejaké miesto, ideálne také, čo nemoc naučuje uh, <laughs> Luglovým a podľa toho ako rýchlo ti zmizne tá škverná farebná, že, že čím rýchlejšie tým väčší deficit máš. No, traduje sa toto, ale doktor Branstein toto nepovažuje za dostatočne uh -huh. presný uh, no, je to taký, uh, no, test, pretože... <laughs> Jednakže sú obrovské individuálne odchylky v tom strebovaní uh -huh. cez pokožku. Uh -huh, uh -huh. uh, je tam viacej faktorov, ktoré to ovplyvňujú. A mal pacientov, ktorí... Uh, vykazovali abnormality v, v rôznych smeroch, buď, že podľa zaťažového jodového testu mali dostatok jodu a pritom veľmi rýchlo vztrebávali z pokožky, alebo naopak, že človek, ktorý bol v hlbokom deficite jodu a mal aj príznaky, aj mal hypotýreózu, a tak ďalej, a napriek tomu sa z pokošky vztrebával jod pomaly, takže nie je to úplne smerodajné. Uh, horšie je, že tento zaťažový test vyžaduje inú metodiku laboratórneho nejakého vyšetrenia, e, pretože narába sa tu s, s násobne vyššími koncentráciami jodu v moči. Mm. Takže predpokladám, že ten štandardný test, ktorý sa vykonáva jodu v moči, by asi nedal zmysluplné výsledky, keď je kalibrovaný na stokrát menšie koncentrácie. Takže... Mm, neviem, ako, ako s týmto problémom <lým> naložiť. Nepatral si, že čo tie naše slovenské laboratória ponúkajú, aké testy? Uh, patral som zatiaľ len pasívne, to znamená, hľadal som tieto testy na internete. Uh -huh. Bežne sú ponúkané, ale vždy ide o tento štandardný uh -huh. test uh, podľa VHAU. A pravdepodobne je možné odoslať vzorku moču do Ameriky, aby tam otestovali. No, Podľa technika. ich metodiky len je to veľmi nepraktický spôsob. Mm. Čiže toto vlastne stanovili ako taký diagnostický základ, ale treba povedať, že títo lekári sú väčšinou endokrinológovia alebo pôrodní lekári. Čiže oni častokrát prídu práve do kontaktu s ľuďmi, ktorí už majú nejaký problém, či so štítnou žlázov alebo s prstníkmi, alebo inými orgánmi, ktorí častokrát súvisí práve s deficitom jodu. On napríklad aj tento doktor Brownstein sa k tomu dostal takým zaujímavým spôsobom k týmto vedomostiam, že on bol v podstate zdravo žijúci na dnešné pomery človek a Aj sa uviedol ako, ako jednu prípadovú štúdiu vo svojej knihe, <laughs> že staral sa o svoje zdravie, pravidelne cvičil, nejedol tú tzv. junk food, odpadovú stravu, priemyselne spracovanú, vysokopriemyselne spracovanú stravu, užíval doplnkové vitamíny, minerály a cítil sa v celku výborne, lepšie ako vo svojej 20-tke keď mal 42 rokov. A napriek tomu mu diagnostikovali hypotireózu, napriek tomu bral lieky na štítnu žľazu a ten jodový test, ktorý podstúpil, ukázal 46%, čo bolo veľmi málo, akože vážny deficit jodu. A nerozumel, ako je to možné, veď sa tak dobre stará o seba a berie aj tie doplnky a tak ďalej. A toto by som povedal ako také memento pre poslucháčov, že keď už nič iné, tak toto nech si osvoja. Lebo ja som sa s týmto tiež stretol, keď som svojim známym hovoril o týchto informáciách o jode, že no veď, ale ja beriem už Cčko každý deň. No, to je výborné. Mhm. Ale cečko nie je jód. <laughs> Predstavte si, auto, ak máte auto, tak to auto, aby vám dlhodobo fungovalo, potrebuje motorový olej, prevodový olej, e, chladiacu kvapalinu a okrem toho samozrejme benzín. A keď tam naléte iba benzín, a o tie ďalšie veci sa nestaráte, skôr neskôr motor zadriete. a mm, ne, neopýtate sa asi, veď, ale ja som tam predsa dal ten benzín. <laughs> Čiže aj to ľudské telo potrebuje nie len to c nie len to d je viacej e, prvkov ktoré potrebujeme na to, aby sme boli zdraví. A keďže Slovensko je oblasť, tak ako prakticky celá Európa, ale sú aj horšie, aj lepšie regióny v rámci Európy a Slovensko je medzi tými horšími regiónmi v deficite jodu v pôde, tak to znamená, že sa to na tých potravinách prejaví. A potraviny s pôvodom zo zahraničia, ani tam nevieme, ako na tom sme, lebo tretina pôdu je v deficite, tretina planety je v deficite jodu podľa Charakteristik VHO, takže v skutočnosti to bude asi ešte viacej, lebo jediným výraznejším zdrojom jodu sú práve morské potraviny. No, tak to, reálne to môžu byť dve tretiny až 90% možno. Takže naozaj, keď hovoríme, že niečo treba, tak nedá sa to zastúpiť iným. Dostatok vitamínu C vie zmierniť následky, Uh, deficitu rôznych stopových prvkov, ale to samozrejme sa dá len do istej miery. Ne nevie to vykryť úplne. Uh, čiže nie je to márne, že sa o tomto rozprávame. No a uh, asi by sme sa mohli posunúť k štitnej žláze, neviem, či dáme predstavku pre tým, alebo... Áno, nie. Poďme, poďme na žľazu. Tá štítna žláza nám tu kaž každú chvíľu uh, sa vynorí v rámci tejto jodovej témy a ako sme už z historického okienka zistili, tak to bol, štítna zlaza bola prvá, na ktorej sa zistil priaznevý vplyv jodu mm. a v podstate jod bol prvý vôbec prvok, ktorý bol objavený, že má nejaký vplyv na zdravie zo všetkých. A štítna zlaza tým, že e, jej chybná činnosť sa prejaví skôr či neskôr, tak e, o nej sa viacej hovorí v súvislosti s jodom, než s inými orgánmi. E, takže čím je tá štítna žláza taká podstatná? E, ona totiž reguluje metabolizmus. Štítna žláza reguluje e, syntézu bielkovín, prepis DNA, a metabolizmus cukrov, tukov, vitamínov, reguluje telesné teplo, čiže to sú úplne zásadné parametre v celom tele. To máte ako keď máte vykurovaciu sústavu v dome, máte tam nejaký kotol kondenzačný, máte tam uh, kvalitne nainštalované potrubia, máte dobré radiátory, všetko funguje, aj, aj komín je uh, pravidelne skúšaný a máte všetky certifikáty, ale keď sa vám pokazí termostat, tak budete mať v dome buď zimu, alebo teplo. <laughs> pretože ten termostat určuje, že koľko do tej sústavy pôjde toho tepla alebo nepôjde. Mhm. Takže toto je štítna žláza. Môžete mať všetko v poriadku, ale keď blbne štítna žláza, tak to telo nemôže dobre fungovať. A, a ako to tá štítna žláza robí? A, je to zložitý proces, nebudeme si ho tu celý a, predstavovať, ale v podstate a, v spolupráci s hypotalamom a hypofýzou, Štítna žľaza nakoniec vytvorí hormóny, e, dobre známe T3 a T4, čiže triod a tetrajod tyronín, ktorý sa volá aj tyroxín. A obidva tieto hormóny potrebujú jód ako aktivátor, čiže bez jódu nie je štítna žľaza schopná vyrobiť tieto hormóny. E, celá tá problematika je tak prepletená, že, sa, že normálne je ťažké z niektorej strany ju načať, a napríklad e, enzym jodotyronin deiodináza de, e, závisí od dostatku selénu a zase vitamín C je potrebný pre syntézu prekurzora T3, T4, tyrozínu takže vidíme, že v tom všetkom je zapojený zase ten vitamín C a zase ten selén a oni vystupujú aj v inej časti procesu Uh, ku čomu sa dostaneme zase pri autoimunnej tyreotidityde, čiže autoimunému zápalu štítnej žľazy, tam takisto deficit selenu a vitamínu C môže uh, byť vážnym problémom a, a, par, a um, uh, faktorom, ktorý zvyší riziko autoimuného zápalu štítnej žľazy. No a tieto súvislosti nám potom e, vyskakujú v, tom, v tej podobe, že tyrozín sa spotrebúva v strese, v nadobličkách, pri syntéze adrenalínu. Čiže keď máme stres, štítna žľaza trpí, ľudovo povedané. E, stres za nároveň znamená zvyšenú spotrebu vitamínu C, ktorý takisto potrebuje štítna žľaza. Čiže stres škodí štítnej žľaze. A dlhodobý stres jej škodí dlhodobo. A práve v takýchto situáciách je štítna žľaza viacej náchylná na poškodenie. A čo sa stane, keď štítna žľaza nefunguje dostatočne? Hovorí sa tomu hypotyreóza, čiže je to syndrom, ktorý sa prejavuje nedostatočnou tvorbou hormónov T3 a T4. Hypertyreóza je zase nadmerná tvorba hormónov štítnej žľazy a príznaky e, hypotíreózy sú veľmi, veľmi široké. Napríklad, lamavé nechty, studené končatiny, alebo celkovo nízka bazálna teplota, chladová intolerancia, zápchy, depresie, podráždenosť, nervozita, únava, poruchy sústredenia, ťažkosti s pamäťou. E, niekedy ľudia popisujú mozgovú hmlu. Vypadávanie vlasov, bolesť hrdla, pretože štítna žláza sa nachádza na krku, ťažkosti s preltaním, chrapot, suchá pokoška, zvýšený cholesterol, základná hypertenzia, čiže zvýšený krvný tlak, nízky krvný tlak, spomalený sedečný tep, opuch očných viečok, neplodnosť, nepravidelný merštujačný cyklus, svalové krče, svalová slabosť, priberanie na váhe. Jasné, že to sú tak široké príznaky, že môžu mať aj inú príčinu. Ale ak, ak sa u niekoho kombinuje viacej takýchto príznakov, tak tá štítna žľaza je um, jeden z takých dôležitých podozrivých, že treba ju riešiť. E, struma, ako sme spomínali, to je opuch, zväčšenie štítnej žľazy. Zvyčajne sprevádza hypotyreózu, lebo tak ako mnohé orgány v tele, aj štítna žľaza sa zväčší vtedy, keď nemôže dobre fungovať. A e, príznaky hypertýrozy zase pochádzajú z, podobného, z podobnej skupiny. Čo môže, čo môže ďalej škodiť? Vravili sme, že stres škodí štítnej žľaze. Štítnej žľaze ešte škodí celá skupina chemikálií, ktoré voláme strumigény, ako látky, ktoré spôsobujú strumu. A patria tam najmä tie, ktoré sme si už spomenuli flór, brom ďalej je to chlór najmä v forme chloristanov e, sú to látky, ktoré sa sledujú v súvislosti s polnospodárstvom je to e, dal by sa to povedať priemyselné znečistenie a e, je jeden málo známy zdroj chloristanov a tým je umývačka riadu kde vlastne chlor z pitnej vody reaguje s tými prostriedkami na umývanie a ďalšími organickými molekulami, ktoré z toho riadu sa dostávajú do vody a za vysokej teploty tam môžu vzniknúť tieto chloristany. A potom po otvorení sa tá para horúca s tými chloristami vyvalí von z tej riadu. Takže toto sa neodporúča nejako vdychovať, otvoríme, vyvetráme, snažíme sa to zbytočne nedýchať. Sú to toxické hladky. Chlor, flór, brom, jod a astat sú totiž v jednej skupine, chemický hlátok, ktorým hovoríme halogenidy. A halogenidy v ľudskom tele si navzájom konkurujú. Takže e, miesto, kde by napríklad mal byť, mal byť jód v nejakom enzyme alebo hormóne, tak veľmi rád sa tam nasunie nejaký iný prvok z tej istej skupiny. E, lenže potom e, tá konkrétna biochemická funkcia zlyháva, pretože ani brom, ani flór nevie zastúpiť jod. Preto sú tie látky toxické. No a teda okrem bromu, flóru, chlóru, chloristany, takže toto sú, sú stromigény. Látky, ktoré poškodujú štítnu žľazu väčším problémom sú tieto látky vtedy, keď má štítna žláza ešte aj nedostatok jodu. Lebo kým je dostatok jodu, tak telo dokáže tieto ostatné hologenidy vylúčovať. Je preukázané, že pri užívaní zvýšených dávok jodu napríklad rastie vylúčovanie bromu v moči. Dokonca ťažké kovy ako olovo, arzen, hliník, ortuť takisto stúpa ich vylúčovanie v moči a jod teda vlastne spúšťa alebo podporuje detoxikáciu. A toto je ďalší dôvod, prečo pri, ľudia, ktorí zamýšľajú užívať vyššie dávky jodu, by mali pamätať na tie ostatné podporné prvky a, a celkovo nastaviť vlastne svoj režim na detoxikáciu. Lebo keď raz rozhýbeme tieto toxíny v tele a chceme ten brom vytesniť, alebo, alebo iné toxíny, tak môže dôjsť krátkodobo k, vlastne k tox, toxikóze, k, k otrave, tými práve bromidmi alebo inými vecami, ktoré sme rozhýbali a chceme ich vylúčiť. E, preto pri užívaní vyšších dávok jodu môže dôjsť práve k príznakom, ako keby e, toxickým príznakom bromizmu. Ako keby sa človek predávkoval bromu. Uh, môžem toto pohľadať, ktoré to presne sú. Uh, napríklad sa uvádza uh, kde to mám, kde to mám? A ah. Príznaky bromizmu. Vyrážky, mozgová hmla, tečúci nos, ako keby nadcha. Emocionálne výkyvy, vypadávanie vlasov, bolesti hlavy, svalov, klbov, hnačka, zapcha, podraždenosť, telesný pach, suchosť alebo kovová chuť v ústach, citlivosť prstníkov, časté močenie, dokonca bolesti v obličkách, ako pri infekcii močových ciest. Kvôli tomu, aby sa týmto veciam predišlo, ako som spomínal, bol vyvinutý celý jodový protokol ktorý slúži na detoxikáciu a zároveň na ochranu štítnej žľazy. v čase, keď vlastne sa ju snažíme naštartovať alebo previesť do nejakého lepšieho režimu činnosti. Takže napríklad tento protokol obsahuje vitamín C 1 gram 3x denne, vitamín E 400 jednotiek denne, selen 200 mikrogramov, zinok 25 mg, horčík 300 až 600 mg, vitaminy B2 a B3, u niektorých pacientov majú plnú účinnosť až pri dávkach 100 až 500 mg, čiže 100 mg B2 a 500 mg B3. To je u tých, ktorí majú problém s organifikáciou jodu a vlastne im. nezlepšuje sa im stav napriek príjmu jodu. Uvádzajú sa ako prospešné aj omega-3 masné kyseliny a pri príznakoch bromizmu môže pomôcť zvýšiť zinok ešte o ďalších 25 mg, čo nie je dávka, ktorá by sa mala nejak dlhodobo užívať. 50 mg zinku, keby sa to bralo mesiace, tak už by to mohlo viesť k miernému predávkovaniu. Výdatný pitný režim, to je samozrejme súčasť každej detoxikácie. A čo je zaujímavosť viac soliť. <laughs> Odporúča sa zvýšiť príjem soli a podľa možnosti nejakú soľ s pestrejším zložením morskú, horskú alebo nejakú takú menej spracovanú, nielen chloricodnú. Lebo e, logiku to má takú, že čím pestrejšiu zmes halogeny dodáme do, do tela, tak tým lepšie sa vytesní brom z tých jeho pozícií e, v tele. Uh, priaznivé efekty pri detoxikácii má aj N-acetylcysteín, ktorý sme to už tiež spomínali NAC. Uh, to sa bežne užíva 600 mg, jeden až dvakrát denne uh, pri ochoreniach dýchacích stiesť sa používa ako rozpúšťač hlienov na uľahčenie vykašliavania je to veľmi zdravio prospešná látka v podstate uh, a je to vlastne zdroj aminokyseliny pre ľudský organizmus, takže je to prírodná látka. A tiež kyselina lipová podporuje detoxikáciu. E, ono sa veľmi ťažko o týchto veciach len tak rozpráva vo vysielaní, pretože lekári, ktorí tento protokol nasadzovali u svojich pacientov, tak mali príležitosť sledovať ten vývoj, zasiahnuť do toho, pridať nejaký vitamin, ubrať niečo, e, rozšíriť ten protokol, treba o e, stravu bohatú na vlákniny alebo urobiť ďalšie úpravy v životospráve, e, ktoré sa, ťažko nejak takto do éteru povedať. Hej. Takže hovorím tu pre predstavu, že čo to obnáša. Uh, užívanie jodu, že naozaj treba, uh, treba na to ísť systematicky a podporovať telo v detoxikácii všetkými týmito vecami. Niekomu sa to môže dať veľa, že toľko vitamínov, toľko minerálov naraz, ale majú každý jeden z nich uh, veľmi jasný a odskúšaný význam, uh, ktorý vznikol u konkrétnych pacientov s konkrétnymi problémami. A, mm, Nedá sa tu o tom podrobne rozprávať, ale e, v knižke C a Megaskorbická liežba pomočka Zabudnutý poklad Najdete viacej týchto informácií aj pôvodné zdroje, kde si to môžete prečítať, prečo sa to presne robí. E, Kniha sa dá nájsť e, na stránke rizikaučkovania.sk v elektronickej podobe. A zabudol som ešte povedať, že úvod do problematiky jodu vychádza v, ten, v tomto mesiaci v časopise dieťa v seriáli Hovorme o vede, kde je v podstate prvá kapitola e, taká zhrňujúca o jode. My sa v tomto vysielaní dostávame aj trošku ďalej k tej štítnej žláze. Mm -hmm. Dáve si predstavku. Ja nemám toľko pesniček pripravených, <laughs> väčšinou iba, iba dve predstavky niekedy jednu ani nestihneme alebo sme ukecení. Ale čo som chcel, tak ak nás niekto počúva na život, tak samozrejme môže sa zapojiť, či už napísať na studio zavinačslobodnyvysielac.sk svoju otázku, alebo použiť uh, zelené tlačidlo s názvom otázka do štúdia, či je na našej stránke Slobodný slobodnyvysielac.sk Tam nemusí mať ani e-mailovú adresu a prejde to ku nám alebo prípadne teda zavolať na telefónne číslo 048 381 0101 Svoje otázky zatiaľ teda nám nikto nenapísal okrem notorických spamerov, ale tých samozrejme nebudeme riešiť. Uh, tak No a čo, čo tie teda uh, tie atomové jodové tablety, že to sme nerešili zatiaľ, že čo, čo to obsahuje a... To je v podstate jednoduchá téma. No. Princip týchto radiačných alebo protiradiačných tablet je ten, že štítna žľaza je mimoriadne náchylná na poškodenie radioaktívnym izotopom jodu. Pri nukleárnej explózii alebo nukleárnom nejakom úniku je radioizotop jodu medzi prvkami, ktoré sa dostanú do atmosféry. A cieľom profilaktického užívania jodidu draselného, ten sa používa, ako sme vraveli, jodid draselný je ochotne príjmaný štítnou Čiže cieľom je, aby štítna žľaza sa nasytila nášho jodidu draselného a už nepríjmala radioaktívny izotop jodu. Takže používajú sa buď tabletky, alebo môže sa použiť samozrejme aj práškový oddy, draselný, prípadne rozriedený vo vode. Podstatné je dávkovanie. Podľa e, údajov od rôznych agentúr, ktoré sa tým zaoberajú, sú dávky približne takéto u detí do jedného mesiaca, ide o dennú dávku jodydú draselného 16 mg, do troho rokov je to 32 mg, do 12 rokov je to 65 mg a nad 12 rokov, alebo nad 75 kg telesnej hmotnosti je to 130 mg jodydú draselného denne. Takže tieto dávky e, chránia vyslovene predtým, aby štítna žľaza nebola poškodená radioaktívnym jódom. Uh, jodit draselný vás neochráni pred účinkami ožiarenia a nespôsobia, že budete odolný, voči nemu alebo niečo. Ne, a my... ne, nemá to taký efekt ako pol metra olovenej platne. Hej, pred... <laughs> <laughs> pol metra hrubej, myslím. Tak. Aj keď ako súčasť nejakej komplexnej áno. ochrany, ako súčasť ďalších vitamínov, predovšetkým všetkým c uh, vysoké mm. dávky B-vitamínov, kyselina lipová, acetylcysteín, všetky tieto látky, keďže sú súčasťou antioxidačnej reťaze a súčasťou ochrany bunkovej DNA, tak vlastne zvyšujú odolnosť voči ožiareniu spoločne a jod k tomu samozrejme tiež patrí. Uh -huh, uh -huh. Uh, ale nie tak, že sám o sebe zadračná pilulka, ktorá to vyrieši. Uh, osobne si myslím, že tie tabletky sú značne predražené z hľadiska uh -huh. toho obsahu jody a sú ťažko dostupné. Takže... Tak lebo, <laughs> nám tu na, za našou východnú hranicu ako šermujú všeličím vratane nejakými útokmi na jadrové elektrárne a podobne, tak mnohí ľudia v panike to vykupili v podstate, takže... A trh reaguje samozrejme tým, že keď dopyt prevyšuje ponuku, tak rastie cena, takže... No tak dávam trhu teda, <laughs> alternatívny e, alternatívny spôsob, že draselný ako surovina, ako prašková sol ktorá sa dá kúpiť buď ako laboratórna chemikália alebo v lekárni mm -hmm. e, 100 gramov môže stať nejakých 8, možno 10 eur a to máte na celú rodinu na niekoľko týždňov mm -hmm. ak to viete správne dávkovať No, to je teda v prípade v tých, radioaktívneho teda ohrozenia. U, u tých do, dodávateľov chemikálií obľúbených, teraz neviem, ak sa volajú u nás, čo sú. PGHM, tuším, má no, ešte niečo. Central chem, PGHM, kde no. ešte. Kde sa dá kúpiť aj najlacnejší vitamin C nakoniec? <laughs> Prípadne teda. Uh, Ascorbán drásavný. Alebo... Uh, No aj človek, aký samozrejme, alebo vapenaty, alebo neviem, aký. aký človek chce, alebo sodný. Ináč tento účinok jodidu draselného na ochranu štítnej žlázy je jeden z mála naozaj dobre preukázaných ochranných účinkov proti uh -huh. rakovine uh -huh. pri ožiarení. Pri havárii v Černobile alebo po nej boli uskutočne veľmi rozsiahle štúdie, o tom, ako dopadli oblasti, kde obyvateľstvo bolo a kde nebolo suplementované jodidom draselným a tam boli 10, niekedy 20 násobné rozdiely potom vo výskyte rakoviny štítnej žľazy v tých oblastiach, ktoré boli porovnateľne zasiahnuté radiáciou, samozrejme. Takže... Toto to si, to, to... to si dovolili v Sovetskom zväze takéto to, experimenty? To, <laughs> to, že... to robili nielen vo východnom bloku tie štúdie ale samozrejme aj ostatní. Aha že všade, kam zasiahol ten radioaktívny mrak, ne? lebo ono to zasiahol aj u nás, to nie každý vie. Uh, rozumieš, takéto údaje z krízového manažmentu uh. nepoznajú hranice ani režimy, uh. samozrejme, uh. že Američania vo svojich štúdiách využili všetky údaje, ktoré sa dozvedeli z východného bloku a uh. viceverza. To, to sú ťažko náhraditeľné informácie uh, z, úplne z praxe z terénu, a bolo, bolo by až nezodpovedné naozaj, keby sa to nebolo takto dobre vyskúmalo vtedy. A tá, o, o Fukušime niečo nevieš, ak tam to niečo riešili? No, nemám, nemám tu teraz otvorenú mm. tú kapitolu, ale zase v knihe o mm. e, Mám kapitolu o tom, ako e, v podstate vitaminovo vzdelaní lekári, mm. e, aký koktail vitamínov namiešali tým pracovníkom, ktorí išli do tej ohrozenej zóny. A aj dávkovanie tam mám. Môžem cez prestavku to pohľadať a potom to povedať. Asi stačí, že si to ľudia nájdu v knihov, lebo ono neviem to... Čažšie to niekto ľudia prepisovať, lepšie si to nájsť ako v písemnej podobe. Takže, uh, radiácia po... v podstate nás môže zasiahnuť aj inými cestami, však uh -huh. v nukleárnej medicíne Pri diagnostických ano, ano. testoch sa používajú rôzne uh, síce vravia, že veľmi mierne uh, izotopy ale preca, takže Zase táto znalosť nie je úplne bez významu. No, občas sa môže aj pokaziť nejaký ten prístroj a potom je to ožarene silnejšie. Aj obyčajné ct aj rengen, všetko no. sú to formy žiarenia. Ak človek vie, ako sa má mm. dopredu pripraviť, chrániť, tak prečo ne? No však tie olovené steny tam nesú ako presrandu pre tých operátorov, <laughs> aby sa chránili. Má to, má to svoj význam. A... Dobre, takže vo Fukushima tiež to niektorí aspoň teda nejak inteligentne riešili Riešili a takisto merali mm. rakovinové parametre v krvi tým mm -hmm. ľuďom a boli tam pozorované výsledky, že pracovníci, ktorí nedostali alebo nechceli tento vitaminový koktail, tak neviem do akej mery štatisticky významne, alebo zase neboli to tisíce pracovníkov, boli to možno desiatky ale pozorovali tam naozaj, že ten vitaminový koktel znižoval tie rakovinové ukazovatele v krvi, oproti tým, čo ho nedostali. Uh -huh, uh -huh. Hej, hej. No tu treba povedať to, že to radioaktívne žierenie je vlastne tiež takým genotoxínom vlastne, ktorý narúša respektíve spôsobom mutácie v DNA a tým pádom aj zvyšuje riziko rakoviny. Čiže takej nešťastnej mutácie, ktorá spôsobí, že sa bunky vyhnú kontrole, alebo teda odmietnú byť upravované zvonku uh, ich činnosť a potom si robia svoje a tým pádom škodia celému telu. No dobré. Uh, Myslím, že uh, za tou no, pomernou dlhovekosť Japoncov uh, stojí teda aj to, to, že majú viacej jodu v porovnaní so zvyškom sveta. Pravdepodobne áno. Príjem Japoncov je údajne priemerne 50 mg jodu denne. Čo je opäť 300 násobok odporúčanej dennej dávky našej. Samozrejme, nejak, nejakú úlohu v tom asi zohráva aj tá morská strava všeobecne. Ale tým, že Japonsko má mimoriadne nízky výskyt rakoviny, tak tá súvislosť s dlhovekosťou tu určite nejaká je. Uh, to sme vlastne ďalší téme ako uh, rakovina prstníkov a súvislosť s jodom. To by som fakt navrhol dať prestavku, ak máš nejakú pesničku. <súdňujem> <súdňujem> si ma zaskočil, ale môžem, môžem niečo pohľadať <súdňujem> zatiaľ. Tak uh, v podstate štítna žláza a prstníky nám očividne dosť súvisia. Hlavne tehotné a dojčiace ženy na to častokrát prídu. Je to taký paradox, akurát cez to tehotenstvo sa zrazu objavia problémy so štítnou žľazou a problémy s prstníkmi. Štítna žláza, tam je logické, že dostáva zabrať, lebo sa menia parametre metabolizmu v tehotenstve a vlastne telo ženy podporuje vývin toho plodu a z vlastných zásob ho dotuje jodom. Čiže žena, ktorá sama je v deficite, tak ešte aj z toho mála, čo má, dáva tomu dieťatku, aby nebolo ťažko vývojovo postihnuté. Takže Uh, je logické, že, uh, že tá štitná žláza potom trpí a u ženy. Ale je zaujímavé, že k tomu sa zrazu pridržia aj problémy s prstníkmi a po pôrode to častokrát vyvrcholí, že sa prstníky zapália. A toto bola, keď som čítal tú druhú knižku od Lynn Ferrow, čo je... Uh, v podstate novinárka, ktorá riešila zdravotné témy vo vlastnom záujme, v záujme vlastného prežitia rakoviny prstníkov, a tak pri pričítanie knihy mi toto doplo, že ak je to paradox, že v prírode väčšinou orgán, ktorý sa používa a je teda v aktivite, v akcii, tak ten prosperuje. Vyvíja sa, zlepšuje sa, prosperuje. Keď sa hýbeme, svaly sa zlepšujú, krvný obeh sa zlepšuje, kosti pevnejú, šľachy pevnejú. Má to pozitívny vplyv na zdravie. Mozog, keď sa používa, tak sa rozvíja, zlepšuje sa úsudok, zlepšuje sa pamäť a tak ďalej. Prakticky dá sa to považovať za taký prirodzený cyklus v prírode, že to, čo sa používa, to prosperuje. Ale tie prsníky, akorát keď majú začať dojčiť, zač, začína sa teda e, prebehol pôrod a treba dojčiť a prsníky sa zapália. To je... To Také protiintuitívne. Hej, bolo by to protiintuitívne. E, ale keď do tohto, do tejto rovnice vsadíme jod, tak to dáva zrazu zmysel pretože prsníky potrebujú jod tak, ako aj štítna žláza. Ak počas tehotenstva trpí štítna žláza deficitom jodu, e, s absolútnou istotou trpia aj prsníky. A tým pádom je logické, že sa nakoniec zapália. Akurát vtedy, keď konečne sa dostali k úslovu a robia to, na čo boli stvorené a čo majú robiť, a čo je ich funkcia, že majú dojčiť, majú poskytnúť výživu pre dieťatko, a vtedy by mali byť v najlepšej forme z hľadiska logiky, mm. tak vtedy sú na tom zle a zapália sa. Lebo nemajú to, čo potrebujú pre svoju správnu činnosť. To je, to je napríklad aj od Mňa, mňa napadol taký vtip, <laughs> že, že čo majú spoločné ženské prsia s uh, modelovými vláčikmi. Že, Oboje primárne určené pre deti, ale aj tak sa s tým väčšinou hrajú otecko. <laughs> Dobre, dáme si teda tu predstavku za 4 minútky a budeme pokračovať. Nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač. Váš hodinný spoločník. Počúvate slobodný vysielač. Tak sme späť v poslednej časti relácie. Sám sebe, lekárom číslo 367 na tému jód, nepochopený stopový prvok. Moje jméne je Marian Filo a mojim hosťom je magister Peter Tuharsky. No, tak skončili sme pri dojčení, respektíve tehotenstve a dojčení, kde je to ten jód teda tiež mimoriadne dôležitý, okrem iných vecí. Áno, mm. Vidíme tu určitý vzorec a ten uvidíme, keď, keď si predstavíme nejaké prípady, kde to išlo ruka v ruke. Ešte doplním, že ten denný príjem dospelého Japonca je priemerne okolo 14 mg jodu, ale po oblasti majú tých 45 miestami až do 200 mg jodu. Takže, aby som bol úplne presný. To sú asi takí, čo majú tu suši ráno na obed večer. Z hľadiska týchto diskusí o bezpečnosti jodu, mm. v knihe mám o tom zase celú kapitolu, samozrejme. Je to také... Profesor Abram to asi tak zhrnul, že buď sú tí Japonci teda nejakí mutanti, že tolerujú takéto dávky toho strašne nebezpečného jodu, alebo jednoduché medicína v ťažkom v tom, že aké sú tie pripustné alebo vhodné dávky jodu. Títo jodovo vzdelaní lekári publikovali rôzne odhady a ja aj pri písaní tej kapitole o dektor má 35 strán som nevychádzal len z týchto dvoch kníh, ktoré sa dneska tak rámcovo rád opieram, ale sú tam desiatky článkov v lekárskych časopisoch a tieto dve knižky od doktora Bramsteina a a tejto novinárky Linferov, spomínam, pretože poskytujú taký ucelenejší obraz o tom nie, nie sú to tie jednotlivé štúdie o biochémii, uh -huh. ale, ale dávajú to do takého spoločného kontextu. Na tí, tí Japonci, ale nie sú jediní, čo žijú v Japonsku, však je síce pravda, že oni nie sú veľmi výtačí imigrantov, ale občas sa tam vyskytne niekto, kto tam žije ako cudzinec dlhší čas, tak pokiaľ by boli iba Japonci mutanti, tak títo cudzinci by to no, neznašali asi moc tú japonskú stravu tým pádom. Asi, a, sa... a druhá vec je, že uh, Japonci, ktorí hmm. sa vysťahovali napríklad do štátov ano. a podľahli americkej strave, hmm. tak uh, ich zdravotné parametre sa nevymykajú z amerického priemeru, čiže prišli tak. o tú dlhovekosť, aj o tú ochranu <laughs> pred rakovinou. Čiže nebude to ako mutáciou <lým, lým>, toho obyvateľstva, ale tá mainstreamová medicína je v ťažkom umylu zjavne. Čiže títo jodovo vzdelaní lekári považujú a je, je to ako množstvo ukazovateľov, ktoré tu nem povedať, ale e, dávky denné dávky zhruba od 15 do tých 50 mg denne považujú za to, čo by sme mali prijímať za ideálnych podmienok, pričom údajne tých m, asi 8 mg potrebujú len prstníky a asi 6 mg e, potrebuje štítna žľaza na ideálnu činnosť. Takže e, oproti tej odporúčanej dennej dávke je to 100 násobok. A, to je u jodu veľmi zaujímavé, že v takom širokom rozpätí dávkovania je vôbec možné nejakú látku užívať oproti odporúčanej dávke. Niektoré tie liečebné protokoly historické zahraniavali dávky, ktoré 100 tisícnásobne prevýšili odporúčanú dennú dávku, aj keď zase treba povedať, že netreba brať bezpečnosť na ľahkú váhu treba si to naštudovať, nevrháme sa do neoverených nejakých experimentov. E... Tak ale vieš aj u toho vitamínu D napríklad, že stále ešte pokiaľ viem, tak je odporučená dávka smiešných 400 EU, teda tých medzinárodných jednotiek. 400 až 800. <laughs> no, to je pokrok, fakt. <laughs> A pritom uh, uh, úplne v pohode keď človek bere 10 tisíc denne a nehrozí mu predávkovanie pri, pri tomto. Najnižšia, najnižšia publikovaná svetovo smrťalná dávka uh, jodu hmm. bola 2 gramy. Denne. Či na jednu asi, asi naraz. Ale uh -huh. bol to nejaký zvláštny prípad, uh -huh. uh, ktorý nevieme prečo skončil takto, lebo... Um, Údaje pre iné cicavce, králiky, myši potkaní sú že LD50 smrteľná dávka 14 gramov na kilogram. A je známy prípad človeka, ktorý omylom užil 15 gramov jodu v jednom dni a obyšiel tak, že mal opuch tváre, krku a úst a dočasné srdcové arytmie a bez následkov sa uzdravil. 15 gramov naraz jodu, to je naozaj... 100 000 krát. Odporúčaná denná dávka. Neviem, ktorý liek by bol, sme mohli vôbec <laughs> užiť 100 násobne vyššie dávke, než je pri balom. No, Keď Keby ste nejaké antibiotika skúšali, tak ti to odpali už pri <laughs> výrazne nižších dávkach. To isté, tieto lieky, v úvodzovkách lieky na, na teplotu, ako paracetom, podobne, ktoré mimochodom najčastejší zdroj otravy No. vôbec. A pritom sa predáva úplne bežne, bez receptu. Ono, tá, táto téma je dosť znečistená práve tým, že tá nebezpečnosť jodu v úvodzovkách sa dokumentuje vždy na tých toxických, patentovaných syntetických formách a organických, syntetických a iných, ktoré naozaj sú jedovaté a radioaktívny iodít a podobne, ale nie ten Jednoduchý, anorganický jody draselný alebo lugov. No, a aby sme stihli ešte aj tu tie prsníky. Čiže doktor Bramstein opísal ten taký, takúto postupnosť, ako deficit jodu vedie k degradácii žlias a aj prsníkov. A to takto. V deficite jodu. Najprv sa začne narúšať architektúra tkaniva a vznikajú cysty. Čiže to sú také vačky plnené tekutinou a sú ostro ohraničené. A na pohmat sú meká stlačiteľné. Ďalšia fáza je, že tie cysty sa stanú takzvanými nodulárnymi, že tvrdšie napohmat takzvané uzlíky, alebo uzly. A tieto uzly, ak sa deficit nerieši, postupí sa do ďalšieho štádia, nastane tzv. hyperplázia, čiže doslovne prerastanie týchto uzlov, začnú sa nekontrolovateľne množiť a pod mikroskopom to už vyzerá nezdravo a ak stále deficit trvá, tak posledné štádium môže byť rakovina. A keby sa postupovalo správne, tak pri ktoromkoľvek z týchto úkazov by mal lekár okamžite spozornieť a začať kontrolovať stav a riešiť deficit. A skúsenosti sú, že týchto jodovo vzdelaných lekárov, že je možné ten proces zvrátiť a je možné obnoviť zdravie prstníkov z ktoréhokoľvek štádia. Len samozrejme, čím je štádium pokročilejšie, tým to trvá dlhšie. A, ale je to možné. V mnohých prípadoch je to možné. A táto súvislosť deficitu jodu s rakovinou sa štatisticky odhaduje už 10 ročia, lebo bolo to evidentné z, napríklad z území, kde je deficit jodu a krásne to koreluje aj s výskytom v krásne. To koreluje aj s výskytom rakoviny prstníkov. A množstvo rôznych podporných štúdí na túto tému bolo a nakoniec sa robili aj priame experimenty na zvieratách kde sa zistilo, že potkany, ktoré majú dostatok jodu, nie je možné im vyvolať rakovinu prstníkov. Aj keď im podajú tú e, karcinogénnu látku, ktorá to zvyčajne spôsobí, tak potkany, ktoré boli krmené dostatočnými dávkami jodu, tú rakovinu jednoducho nedostanú. A e, úsilie o urobenie e, klinických skúšok u ľudí, o tom, že či užívanie Lugolu alebo tabletkového lúgolu, zkrátka jodu, spôsobuje prevenciu rakoviny prstníkov. Bola navrhnutá takáto klinická štúdia a v prvom obrate bola zamietnutá zo strachu z volvčajkovho efektu. Takže nejdeme skúmať, či je jód blahodárny, keď sa bojíme, že nie je. Uh, nakoniec sa podarilo túto klinickú štúdiu naštartovať a stále beží. Takže výsledky ešte nie sú. No inak na Slovensku je rakovina prsníka najčastejšou u žen. No a v Spojených hmm. štátoch 15% žen má hlboký deficit jodu hmm. a 15% žen dostane počas života rákoviny rákovínu prsníka. Hm. Zaujímavé. A spomínal som teda Lynn Ferrow, túto novinárku, ktorá uh, bola už vychovávaná tak, že aby bola zvedavá, aby sa pýtala, nenechala sa ľahko odbiť a hľadala zdroje informácií. A najprv začala mať v dospelosti bolesti hlavy. V 30 už každý deň. Eh uh, absolvovala vyšetrenie, dostala celú škálu diagnóz: hypoglykémia, oslabenie oblič obličiek, hypotyreóza, chronická onava kandidóza precitlí na viaceré chemické látky, cisty na vaječníkoch, fibrocystické ochorenie prstníkov. Začala byť veľmi spáva, nemohla pracovať na plný uväzok. E, stále to nahradzala kofeínom a liekmi proti bolesti. Stále pocit chladu, stále väčšia obezita, mozgová hmla. E, prišla o vodičák, lebo sa nevedela vôbec sústrediť na dopravné značky. E, už nakoniec ani miestnou dopravu nevedela potrafiť do cieľa. Zabudala sa prezuť, keď išla von a takéto veci. Lekári jej nevedeli pomôcť, ale v čakárniach stretla mnoho ľudí s podobnými problémami. A nakoniec dostala aj novú diagnozu rakovina prstníka. No a čo spravila? Najlepšie predsa našla renomovanú lekárku vo veľkej mestskej nemocnici a začala sa liečiť. Ale Lynn zrazu zistila, že lekárka ju oklamala keď jej odporúčala nejaký postup, ktorý bol súčasťou štandardných odporúčaní, ale ktorý pre Lynn nakoniec nemal význam. Uh -huh. Čiže Lynn začala hľadať samostatné informácie. A začala sa pýtať e, lekárky, že aká je šanca prežitia pri tomto postupe alebo koľko sa zlepšuje stav alebo aké sú parametre liečby a tak ďalej. A lekárka jej nevedela na to odpovedať len vždy odkázala, že tak, tak je taká je štandardná liečebná smernica v našej nemocnici. Takže len zistila, že Uh, to je ten problém, že väčšinou tej smernice uh, určujú farmaceutické firmy, ktoré nemajú záujem na vylečení pacienta, ale na tom, aby sa liečil čo najdlhšie a spotreboval čo najväčšie z Takže... Tak, tak to potom dopadne. No. Uh, spolu spoluzakladala potom uh, podpornú skupinu Breast Cancer Choices, ktorá doteraz uh -huh. funguje uh, pre pacientky s rakovinou prsníkov, kde sa môžu dozvedieť uh -huh. rôzne alternatívy aj konvenčnej a nekonvenčnej liečby. A e, vlastne dopatrala sa k tomu, že tie štandardné postupy stanovovala nejaká obmedzená komisia, ktorá sa zase spoliehala na nejaké ďalšie odporúčania. Zkrátka, že heslo Veď oni vedia, čo robia, je najnebezpečnejšia myšlienka pre lekára aj pre pacienta. No, Lebo lekárka si myslela, no, no. že veď oni vedia, čo robia, keď stanovujú tie smernice. Tak. Pacient si myslí, že veď lekár vie, čo robí. Ne, počkaj, oni vedia, čo robia, <laughs> keď stanovujú smernice, ale nestanovujú ich záme pacienta, to je ten problém. <laughs> Toto to, to, to, to, to je to. v záujme ziskov firmy, nie v záujme zdravia pacienta. No. No. Takže dlhý príbeh, veľmi. Uh, taký humor cez slzy. Tato Lynn mm. uh, píše svoje skúsenosti. Uh, prešla aj. Uh, ovplyvnila ju prednáška doktora uh, Flečasa, tiež Američana, a aj profesor Abraham a začala užívať diód vo forme Lugolu, e, najprv klasického, potom tabletkového a 50 mg denne a mozgová hmla sa rozplynula, cítila mm. energiu, lepšie to myslelo, Pokožka sa vyliečila, ktorú mala celý život suchu. telesná hmotnosť sa normalizovala zmizli myzlicistý pocit chladu a dokonca aj tie bolesti hlavy. Mm. A e, teda toto je také zlaté pravidlo, vie, že oni vedia, čo robia. To by vám veľmi tragický omyl. Dôberujem vedenom. A Lynn začala klásť také dobré otázky hmm. lekárom. Už v štádiu, keď ešte nemala rakovinu, ale mala len nejaké to tzv. benigné ochorenie prstníkov, že akože neškodné. A ona sa opýtala lekára, že ako môže byť ochorenie benigné, veď to je oxymoron. <laughs> A on jej vysvetlil, že no tak... Ono je v podstate normálne. Benigne znamená, že to nezabije tak skoro. A na to sa spýtala, že ako môže byť ochorenie benigné a ešte aj normálne, veď to je dvojitý oxymoron. No, že preto, že je také časté, tak je normálne. A že nech sa nebojí, nech len pekne príde o pol roka a budú to sledovať, to benigné ochorenie. Takže toto je to, s čím sa pacientka stretne, keď má benigné ochorenie, že budeme to sledovať. Ale Lynn, Lynn na to zareagovala asi takto, že, že nechápem, prečo sa ma doktor nespýtal, že pani, prečo máte choré prsníky? Mm -hmm. To je základná otázka, nie, že či je to benigné, alebo nie je benigné. Potom si našla štúdiu z Univerzitnej kliniky Majo, ktorá našla štatistickú súvislosť medzi benignými ochoreniami a postupne vznikom rakoviny s odstupom z rokov. Takže nie každé benigné ochorenie sa zvrhne na rakovinu a nie hneď, ale môže sa. Napríklad atypická hyperplázia, to je také vysokorizikové tzv. benigné ochorenie, atypická hyperplázia prsníkov. Čiže hm, toto je tá uzavretá myseľ v tom systéme. Ja by som uh, naozaj toto chcel poňať skôr tak, že uh, endokrinológovia aj gynekológovia sú vysoko vzdelaní ľudia a mali by sa začať pýtať tie správne otázky. Aj doko, doktor Brownstein bol štandardne vzdelaný endokrinológ a jodom sa začal zaoberať až po tom, čo všetky jeho naučené vedomosti zlyhali a nevedel si poradiť s niektorými problémami u pacientov a videl, že sú čoraz častejšie problémy štítnej žlazy a už nebol ochotný tolerovať to, že keď je nedostatočná činnosť, tak ju nahradíme umelým hormonom a keď je prehnaná činnosť štitnej žlazy, tak ju priotrávime, aby sme znížili jej činnosť a v kránom prípade ju vyoperujeme. Čiže on ako konvenčný endokrinológ sa dostal na kraj možností a nebol spokojný s tými odpovediami, ktoré mu ponúkal systém a snažil sa študovať a v súčasnosti tak ako pred 100 rokmi lekári, tak aj on lieči e, s drvivou úspešnosťou tak hypoá, ako aj hypertyreózu e, s pomocou jodu a ďalších vyživových doplnkov. A e, v podstate to je to je o tom. Že... Stal sa z neho dezolát. Ja. Človek, ktorý je v tom systéme tak mm. dlhodobo ponorený, tak môže začať tolerovať veci, ktoré by nemal a bradiť ich ako normálne. Ano. Namiesto toho, aby sa opýtal, že pani, prečo sú vaše prstníky choré? A čo s tým ideme robiť, Áno, To je tzv. sekundárny psychopat, sa to nazýva že nie je také od narodenia, ale systém ho k tomu do, dokopal. No dobre, ďakujem pekne za zaujímavé údaje. Verím tomu, že to viacerým poslucháčom pomôže. Keď, obzvlášť na Slovensku, teda, keď máme zrejme mimoriadne vysoký deficit deodu, zdá sa. No, v rámci Európy nadmerný, mm -hmm. v rámci sveta nie až úplne taký extrémny. <laughs> Ale v porovnaní s Japonskom určite. Práve tá odidácia soli spôsobila to, že ľudia ano. si myslia, že veď to je vyriešené, alebo je odidovaná sol. Ale nie, a nie je to vyriešené. Nie, je zvlášť keď sa odradza od a zvlášť keď sa v tých hotových výrobkoch používa neodidovaná sól. No, dosť často. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Peťa. Od, odporúčam, keby niekto niečo chcel skúšať, najprv nech si to naštuduje. Mm. Doktor Brownstein vyslovene odporúča nájsť jodovo lekára a spolupracovať s ním. Neviem, či na Slovensku sú takí, ale dúfam, že naši poslucháči majú takých vo svojom okolí a nadviažu dialog so svojim lekárom minimálne si môžu prečítať teda príslušnú kapitolu v tvojej knihe Vitamín C a megaskorbická liežba pomôčka zabudnutý poklad aktuálna verzia na rizikaočkovania.sk tam sú doplnené tieto informácie o jode a časopis dieťa, aktuálne číslo začalo uh, prvou časťou seriálu o jode Dobre, tak ďakujem za pozornosť a dopočujte so mnou teda o dva týždne. Všetky informácie o dávkovaní v tejto relácii sa vzťahujú na dospelé osoby a pochádzajú od lekárov menšinového prúdu v medicíne. V literatúre, ktorú uvádzame v relácii, nájdete odkazy na odborné zdroje, ako aj ďalšie informácie súvisiace s užívaním, jeho bezpečnosťou a predchádzaním prípadným nežiaducím účinkom.